Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem meg? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem Nem Visszaszámolok 100, 99, 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej civilrádió Civil Rádió 9800 és interneten Előnt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott te, már a magyar szavazó, tőled úgy féle, hogy elrotott te már magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szintval, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, Hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a medve nevbe És a fuldokló európai kéznet végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem hajlik-e merre a marra, Pedig több vas kéne a tűzalopok, Ha már védtelen nép aki kipartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk, Úrna na elég forítékba szárté, egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már marha magyar szavazó. Időm eljöj majd az a fényteli nap, Midőm népünk nagy hirtelen szinttal, Vajon mely jegyben megyünk úrna elép el korítékba, szállt így bolyaj minkan. Lehet? Jó reggelt! Jó reggel! Hogy tetszik lőn? Jól, köszönöm. Kicsit álmasom, de lelkesen. Van napi tűzsdéje annak, hogy hogy áll a te főpolgármester jelöltséged? Napi? Uh -huh. Hát, nincs. Uh, én úgy élemes meg, hogy, uh, hogy minden nap meg kell küzdeni az adott napot. Ezt meg... értem, de egy egy közvéleménykutató vagy egy szakember az nyilvánvaló, és arról mind a kettőnknek külön-külön van információnk, hogy milyen tudományos módszerekkel lehet monitoringozni a szavazókat, és hogy ennek igenis van jelentősége. Az megint egy másik kérdés, hogy ehhez rengeteg pénz kell, és hogy kinek áll ilyen a rendelkezésére. De azt nem állítom, hogy szoftverekkel lehet nyerni. Az a kérdés, hogy szoftverek nélkül lehet-e nyerni. Hát nézd... Mi legutóbb, amikor az Európai Parlamenti Rálasztáskörnéként csináltunk, de a kutatást az, az nagyon biztató volt. Ha olvasom a felméréseket, legutóbb éppen hiszem, a Nézőpont nevű intézet mutatta be a számait, amiket lehet úgy is olvasni, hogy náluk a tarlós vezet, de én úgy olvasom, hogy a között lévő különbség az a, Legutóbbi nézőpont méréshez képest nagyon, nagyon nagy mértékben csökkent. Van olyan, hogy az én közvéleménykutatóm és a te közvéleménykutatod? Hát sajnos van, tehát annyira két buborékban élünk. Ugye régebben, én még itt a 2000-es évek elejéről beszélek, azóta van de nyilvánval azelőtt is volt, rendszeresen meghívtam kutatókat, és azok egymás között viszonylag békésen tudtak beszélni arról, hogy az ő kutatási eredményeik hogyan kvadrálnak egymáshoz. Ez már a megszűnt? Ö, azt gondolom, hogy igen, így, ez nyilván már egy kicsit messzebbről látom, de hát, hogy minden szempontban megszűnt, hogy emberek egymásra. egymással. Tehát Jó, de, de, és a ami a kutatási valóban. eredményeknek a kvadrálását illeti, az is megszűnt? Abban azért életben igen, hogy, hogy azért a jelentős különbséget vannak. Tehát euh, én nem látom azt, hogy... hogy hogy, ezek, hogy ezekből kirajzolódna bármi, ami, ami abban az értelemben releváns, hogy akkor más kalapányt kéne csinálni, vagy más csinálni. Jó, de akkor abban az értelemben, amiben talán mind a ketten beszélünk, hol marad a szakmaiság, mármint a szakmai szakmaisága? Hát figyelj, és mi sorolhatnánk azokat a szakmákat, amiknek a szakmaisága hol van. Tehát például mondjak egy példát, hogy tudja az újságírás. De az sose volt ennyire exakt Az ember azt feltételezte, hogy a közvelménykutatás inkább az, mint az újságírás. Rosszul feltételeztem? Nem, nem, ez, ez jogos. Tehát ott elvileg, elvileg eh, vannak olyan benchmarkok, -ok, vagy olyan szabályok, amik alapján így lehet ezt, hogy mit kell csinálni. Jó, hát nem siratom ezt különösebben, mert, mert az egész méletünket siratom minden szempontból. Azt kérdezem tőled, hogy aki gyakrabban tud mérni az előnyben, van? Nem tudom, mert van ennek egy fókusz mert pont néhány napi odavézt hozzám egy jelölt, hogy, hogy, hogy összeszedtek egy kis pénzt, és hogy csináljanak még egy kutatást. És akkor azt tőle, hogy most. Várj egy pillanatra, amikor arról van szó, hogy egy kis kutatás, az nagyjából mennyibe fáj? Hát azért az sok, tehát egy néhány millió forint, hollamazan ah, sok millióig tart. Ah. Tehát azért mondjuk egy, egy polgármesteri kampányból kivenni, nem tudom kivenni, elkölteni, hogy másfél millió forintot egy kutatásra, azért az nagy. Az nagy, nagy áldozat. Én azt mondtam a előttnek, hogy szerintem, szerintem már nem, mert lesz egy, lesz egy felmérés, mutatni fog valamit, és akkor mi van? Más fogsz csinálni? Máshogy fogsz küzdeni, kell többé, vagy kevésbé? Ki, vagy jó lász, dövesz, ha az jön ki, hogy jól állsz, akkor majd hátsra az ki, vagy rosszul állsz, akkor, uh, akkor még valahol kapcsolni. Hát nyilván, na már, most nem blontani akarom a szakmájóját, de hát szerintem... Én azt mondtam neki, hogy ezt a pénzt a Facebookon el, Tehát, úgyhogy ö, nyilván ö, amikor kutatni kellett, mi is kutattunk sokat, tudjuk, hogy a budapestiek miről mi gondolnak, tudjuk azt, hogy hol van keresni valunk, milyen témákkal, tudjuk azt, hogy kik azok a csoportok, akik nyitottak, kicsit akik kevésbé, ez alapján kampányolunk, aztán majd a, valós, a valóság meg kiderül. Nekem az az érzésem, hogy ö, Igazából ezek a felmérések eh, önhibáikon kívül a Fidesznek, mint pártnak a támogatottságát eh, felülmérik. Eh, erről nem tehetnek, egyszerűen van egy ilyen szelektív hajlandóság a válaszadásban. És az a korábbi jelenség, hogy a talósnak van egy fő, egy fontos plusz szavazata a Fidesz-hez képest már nem látok semmilyen felmérést. Karácsonyi Gergely beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Látszat vagy fontos dolog, mert különböző emberekkel beszélgetve, szakemberekről van szó, relativizálják annak a jelentőségét, ami egyébként a sajtóban inkább közelebb van a tízeshez, mint az ötöshöz, hogy ki hogyan tünteti fel azt a jelölő amely lehetővé teszi az indulását, kinek mennyire nyilvánvalóvá válik a párt szimpátiája. Hát nézd, én, én, azt, én azt látom, hogy járva kell a városba, én most már jelennek meg a plakátok. A kerületek egy jelentős részében tényleg kell keresni a fidesz Én ezt értem, de az a kérdés, plakátokon. hogy ennek tényleg van jelentősége? Hát ez inkább, tudod, hogy egy ilyen jel, vagy egy ilyen jéghegy csúcsa. Tehát nyilván az a polgármester. De te az, olvasol ki... belőle? Hát én azt olvasom belőle, hogy Fideszes polgármestereknek az a stratégiájuk, hogy ne Fideszes polgármesternek tűnjenek a választók előtt. Hát Uh, és, és akkor és ezt el is hiszi a választó, vagy tényleg nem tudja, és abból tudná csak, hogy elolvassa? Hát nézd, uh, nyilván nem a plakátokon múlik ez, ezért csak mutatják ezt a, ezt a fajta kampánycategéhez, hát, hogy, hogy, hogy, hogy nem a fidesz alapoznak, Egyébként van olyan polgármesterjelölt, akinek uh, nem tudom, a 6. kerületben, ahol egyébként szerintem alapvetően azért nagyon nehéz a Fidesz színekben nyerni, ott nagy-nagy narancsárga plakátok vannak, sok narancsárgával, Hát ez is esetje válogatja. Én nem akarok senkinek a tanácsadója lenni. Szerintem ezeknek a polgármestereknek a jelentős részét, az, az, ha újra választják, akkor annak ellenére választják újra, hogy, hogy figyesek, ha leváltják őket, akkor abban azért lesz szerepe annak, hogy a szavazók, akik elmennek szavazni, azért nem csak a, a polgármestereknek, hanem az egész politikai rendszernek a kerületükre, meg a bizottságokhoz hatását fogják lélegre tenni. Én tényleg őszintén azt gondolom, hogy, hogy Budapest az elmúlt évnek, igenis vesztese. Meghelyzet Jó, akkor itt megint megállva. Az mit jelent, hogy vegyük vissza Budapestet? Ez azt jelenti, hogy ez a választás nem egy önkormányzati választás, hanem azt jelenti, hogy az önkormányzatiságról szóló választás. Az mi? Hát az, hogy önkormányzatot azért csinálunk, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek a helyben lakók számára fontosak, és azért hozzuk meg helyben, mert azt gondoljuk, hogy helyben jobban tudjuk, mint messziről. E, most, most fizikai értelemben itt e, nem nem messziről, hiszen Budapesten van a kormány is, hanem, hanem, egy, hanem egy másik, másik szerintem Budapesten az elmúlt 9 éve, az volt a politikai dennőcia, nyilván máshol is igaz, de Budapestetől a hátrányosan érintette, hogy egyszerűen a főváros elveszti az intézményeit, elveszti a költségvetését. A közáros eladósodik, a közárosi cégek bele vannak kényszert állami rendszerekbe, amik tönteteszik őket, ö, és egyszerűen az van, hogy, hogy van, egy, hogy van egy, egy olyan politikai hatalomgyakornás, ami gyakorlatilag elvette a budapestiektől azt a, azt a lehetőséget, hogy saját maguk a saját választóvezetésükön keresztül döntsenek, ahogy okay. mi a városban e tekintetben meg lehet próbálni visszavenni, de ha ez sikerül akkor ez azt jelenti, hogy ez az első lépés és a második lépés pedig az, hogy mindaz, ami menet közben elveszett, mert hogy elvették az is visszakerüljön? Mert az egy nehezebb dió vagy keményebb dió? Hát nézd, az biztos, hogy, hogy, egy, hogy egy, egy közösség, egy társadalom, egy város akkor tud más feltételekkel leülni az asztalhoz, hogyha az önérzete helyén, áll. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy a Budapest, amikor, az, az a, amikor az a fő szolgálunk, hogy vegyük vissza Budapestet, az első a saját önbecsülésünk, az az első lépés. Tehát ha ez megvan, akkor, akkor van politikai ereje egy városnak, és ez nem, nem írható le azzal, hogy milyenek a közjogi szabályok, hogy akkor a város dolgysivetése filére pontosan hogyan néz ki, ez ennél egy kicsit több is, és bizonyos szempontból persze, bizonyos szempontból kicsit kevesebb, de szerintem ez az, azon múlik, hogy, hogy az a tendencia ami volt az elmúlt kilenc év folytatódik el, és hogy gyakorlatilag, hogyha ez a tendencia folytatódna, akkor a ciklus végére nem maradna önkormányzatot. Nem maradna semmi, ami... annak a, a veszély, amiről a most beszélsz, hogy egy esetleges Fidesz győzelem esetén, persze ennek a mértéke is fontos, ez a tendencia folytatódik, és ki tudja, hogy hol van a vége? Hiszen éppen ja, tegnap lehetett arról hallani, ami hát ugye az én területemen hajmeresztő, hogy az NMHH új tagjait jelölő bizottság azért oszlott fel eredménytelenül, mert a Fidesz nem jelöl tagot, ami teljesen érthetetlen, mert hát ugye miért ne jelölne tagot, de a Igen. Jobbik állítása szerint ez összefüggésben van azzal, hogy új médiatörvény lesz, és ezt most transzponálva vagy rávetítve arra a területre, amiről mi beszélgettünk korábban, itt is volt találgatás, hogy hát ha nem indul a tarlós, akkor hogyan fogják megszüntetni az önkormányzatokat, és így tovább, és így tovább. Erről valamit lehet tudni, vagy itt csak a nácsusok. Hát nagyon sok mindent lehet tudni arról, hogy milyen jogszabályok vannak előkészítve. Nagyon lehet sokat lehet tudni arról, hogy hogyan például Uh, ugye ma már a, a közbeszerzések egy bizonyos összeghatár fölött, amelyek egyébként a főváros esetében gyakorlatilag, mivel ott majd beruházások van szó, már adott, gyakorlatilag egy központi szerv bonyolítja az összes közbeszerzést. Meg hát ugye Budapestnek, amikben most a G7-en volt egy hosszú összehasonlító cikk arról, hogy Budapest a leginkább ö, ö, önállótlan, pénzügyileg önállótlan, mm -hmm nagyváros a régióban. Tehát igazából nagyon egyszerű a történet, ez a város ezen a költségvetési szinten, ami a tudáros a saját bevételeit jelenti, vagy a különböző közszolgáltatások, finanszírozáson keresztül valamifajta állami támogatást. Ez, ez, ez, ez, ez nincs... Oké, okay, tételezzük fel, de fel, fel hogy nyerni terüli. fogsz létrejött ez Igen. a bonyolult nevű, és sokak által meglehetősen kevésbé ismert bizottság, amelyben a miniszterelnök úr, a helyettes, a főpolgármester és néhány önkormányzat vezetője van. Te abba automatikusan bekerülnél akkor Igen. te ebben a szervezetben elkezdenél másféleképpen politizálni, vagy azt mondanád, hogy te ezt a szervezetet nem tekinted legitimnek, csak hát mit jelenten az, hogy nem, vesz, nem tekinted legitimnek, hogy akkor nem veszel benne részt, szóval, hogy ott aztán elkezdődik valami, amire persze te nyugodtan mondhatod, hogy jussunk el oda, csak én azt kérdezem, tökéletesen értve, amit mondasz, hogy vajon ehhez hogy hogy fogsz viszonyulni szakmailag? Hát én is fogok viszonyulni, hogy minden lehetőséget meg kell adni azért, hogy a városnak jobb legyen és bár városnak azon a legjobb, hogyha nem énjék el az itt befolyóadó 93%-át, vagy 95%-át, de ez, ez nem tud teljesülni, ezért a fejlesztések szempontjából a kormány egy nagyon fontos vonatmer lehet. Hát most, hogy lesz, vagy nem lesz, hát én most ezt én nem akarom előre, én arra tudok készülni, hogy nekem lesz a hozzáállásom. mint mosolyogod, be fogok menni. De, az de, talán, hogy de te elfogadod a eleinte a struktúrát, és, és abban vívod a harcot, vagy nem fogadod el a struktúrát? Nézd, most ezen a választáson a szavazók arról döntenek, hogy a meglévő struktúrában kiképviselje uh -huh. a város. Uh -huh. Tehát itt uh, én nem szeretném senkit azzal. Uh -huh. Miközben elmondom, hogy szerintem ez egy rossz struktúra, és ez nyilván amikor rám szavaznak, vagy nem szavaznak az emberek, akkor ezt mérletben fogják tenni. De hát én arra készülök, hogy a létező struktúrákon belül egy másfajta érzelmi, másfajta öntudatlan ennek az várost város képviseljek, egy olyan várost, ami tudatában van annak, hogy, hogy, hogy az elmúlt 9 év után valami más kell csinálnunk, mert így megeszt minket a központi hatalom, is az az önmagában nem menne. Önmagában is felvet kérdéseket, de ugye ezzel rosszul jövünk ki. Tehát azt szeretném, hogyha ha ezeket a struktúrákat megpróbálják használni a város érdekében, Hajon? én azzal fogok bemenni erre a fejlesztési tanácsra, hogy megpróbálom meggyőzni a kormányt arról, hogy azok a beruházások, amik Budapesten terveznek, azokat gondolják újra, és azt a pénzt had tölték el másra, mert az szerintem fontosabb. Um... Figyelembe véve azt, hogy milyen eredmény született az uniós választásokon, figyelembe véve a parlamenti választásokat, figyelembe véve a kormánypárti elégedettséget és elégedetlenséget és az ellenzék elégedettségét és elégedetlenségét. Ugye itt ez egy központi elem, hogy a Závets Research is azt mondja, hogy vajon a karácsony milyen mértékben tudja elbinni, az elégedetlenkedőket a szavazásra, mely elégedetlenség nem egyszerűen önkormányzati elégedetlenség, hanem politikai elégedetlenség is, Amire a kormánypárt, illetőleg a kormánypártól látszólag független Tarós István azt mondja, hogy nehogy már politikai döntés szülessen egy szakmai kérdésben, miközben elfelejtik azt, hogy ők tették az egészet politikaivá. Hát meg egy választáson mindig politikai szempontok vannak. Tehát most az is egy politikai... De a választott dönthet úgy, hogy másfajta politikai szempontok azt ügyelző az mint amit a politikusok szeretnének. De attól még azok politikai szempontok lesznek, a szakmai alapon úgy úgymond bárki, mondjuk szerintem akkor is nem szavozna, de, de akkor nem lenne választás, mert akkor azt mondanánk, hogy akkor majd valaki szakmai alapon előnt, hogy mit kell tennünk, és hát ugye ezt hívják egy diktatúrának, véleményem szerint. Nézd, én, ez a város sokkal rosszabbul működik, mint hogy működhetne. Lehet arról uh, hosszú uh, tanulmányokat írni, hogy ebben mennyire szeret, fontos szereplő uh, a, a kormány, a főváros, uh, a, a Tarlós István, de végülis végsősoron ezek a szereplők úgyrahoz a politikai családhoz tartoznak, és amikor a Tarlós István azt mondja, hogy ő nem Fideszes, akkor azt tudom neki mondani, hogyha ez így van, akkor ne fogadja el a Fidesz lakánymédiáját, ami ő kiszolgálja engem pedig gyalázsba, ne fogadja el azokat a erőforrásokat, helyeket, amiket a Fidesz ajánl, és induljon függetlenként, akkor elhiszem, hogy Fideszes. Vagy hogy nem Fideszes. De hát ugye ezeket nem látjuk. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb autonomiával rendelkezik, mint a Fideszen sokan, de ebből, a, ebből Budapestnek az égasztavilágon semmi haszna nem volt, mert amikor, amikor mondjuk elvitték az iskolákat, a kórházakat, a költségvetés felét, a hévet, a város és még sorolhatnám, akkor nem volt autónak, Jó, hát ugye ami a tarlóst illeti és tapasztalatot, hogy kivételesen, vagy legalábbis nagyon ritkán fordul elő, hogy jóformán csak arról van szó, ami a te dolgod, és nem azt mondom, hogy ez azt mondja, meg az azt mondja, de eh, ami a tarlóst illeti, az számomra azért rejti, mert nagyon sok ismerősöm van, aki látta már a tarlós szakmailag -e működni, miközben én még sose láttam. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy szakember, vagy tud szakemberként viselkedni és dönteni, azok számomra mérvadó személyiségek. Én, aki személyes kapcsolatban voltam bele néha elsősorban SMS-ek útján, de néha beszélgetések útján is, függetlenül, hogy ez a nagy nyilvánosság előtt zajlott, én ebből, hát hadd fogalmazzak őszintén, semmit nem tapasztaltam. De ugyanakkor mégis azt mondják, hogy néha, amikor, tehát hogy, hogy a tanteremben néha, na tehát tanárként viselkedik, függetlenül, hogy én hogyan látom őt egyébként. Nézd, én, én, én nyilván kerületi polgármesterként sok minden látok a főváros működéséből. Vannak ebben, ha nagyon akarom, akkor tudok mondani, de csak maga... azért mondom, mert ami a veled való küzdelmét illeti, az szintén az a szegmens, amiben semmilyen szakmaiság nincs, abban az odamondogatás van, amivel Igen? én nem tudok és nem is akarok mit kezdeni. Nem tulajdonképpen én sem, és, és ennek nyilván megvan a maga pszichológiája, amivel én szintén szeretnék foglalkozni, mert biztos, hogy a van kampány, amit én ebből látok, az az, hogy engem szít. <gül> és hát kilenc év után szerintem nem olyan sok és akkor nagyon fényben fogalmaztam. Ugye az a baj, hogy és akkor most egy kicsit lépjünk túl a, a, a főleg a magyar belpolitikán meg, meg ennek a folyamattal. Tehát igazából az van, hogy minden város, Budapestet is az egy nagyon komoly globális kihívások is érik. Tehát egy csomó minden olyan dolog van, ami megváltozik, amihez adoptálódni kéne. Ö, van egy elképeszt robbanás, nyilván Budapesten kívül máshol is van. Van egy egy idősödő társadalom, ami új kívásokat jelent, mert egyszerűen a társadalom összetétele megváltozik. Van a klímaváltozás, ami, ami miatt a nagyvárosok egyszerűen más klimatikus viszonyok közé kerülnek, és egy csomó minden nem úgy lesz, mint ki fognak pusztulni bizonyos városi, ö, ö, ö, nem, nem leszünk nem gesztenyefáink, mert egyszerűen meg fogják elkenni őket a károkozók. Tehát egy csomó minden meg fog változni körülöttünk, és ehhez egy ilyen nagyon jövőorientálat városvezetés kellene, meg egy ilyen egy olyan város között megvan a magas szabadságra ahhoz, hogy ezeket a nagy lépéseket meg tudja tenni azért, hogy föl legyen a kezütezettel a globális kívásokkal. Én sem politikai uh, szabadságfokot, sem pedig, hát, hogy mondjam, a helyzet felismerését én nem látom a mostani vezetésben, és akkor nagyon kedvesen és finoman fogalmaztam, uh, és, és szerintem ebből baj lenne, hogyha ez így maradna. Nyilván azért indulok a főgármesterválasztáson, hogy nem a én. Az a csapat, amely végül is felállt, mennyire tükrözi azt, amit te szerettél volna, nem egyszerűen csapatszinten, hanem a tekintetben, hogy összetudtad, vagy úgy tűnik, hogy össze lehetett egyeztetni olyat, amit korábban nem volt lehetséges, vagy majdnem lehetetlennek tűnt. Én nem, most a, a polgármesterekre gondolsz? A polgármesterekre és az őket delegáló pártokra. Igen. Azt kell mondjam, hogy, hogy ez, ez számomra meglepően jól sikerült, mert nem csak ezt arról van szó, hogy van egy politikai megállapodás, hanem a legtöbb kerületben ez ilyen végig hiszen nem csak polgármesterek vannak, nagyon fontos, hogy mögöttük egyéni képviségi előttek, akiknek biztosítani kell a polgármester többségét, és a polgármestereknek pedig a főpolgármester többségét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van 298 egyéni jelöltünk, és ott is megvan ez az integráció, és egy egy-két uh, tudatosan uh, bevállalt és, és, és, és csinált kivételtől eltekintve itt egy nagyon egységes kampány van, uh, ami, ami, amihez hasonló uh, Budapesten nem, nem volt soha. Tehát uh, gyakorlatilag Budapesten mindig csak kampány kampányok voltak olyanok, amilyenek, uh, de most gyakorlatilag egy teljes, uh, teljes rendszer sikerült uh, felökötünk, és ebben a pártok. Mind a hat erzeti párt az képes nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon nagy mértékben befolyásolja a a politikai eszében. Korábban nagyon hosszan beszélgettünk róla, most nagyon röviden fogunk, mert hogy a kérdés is rövid. Mindazok a finnyáskodások vagy mindazok a finnyások, akik hmm. egyébként vágó Istvántól kezdve vágó Istváni különböző megjegyzéseket tesznek ennek a jelentőségét minél tütizáljuk? Én nem látom már ezt a fényeskodást. De azt látom, hogy mindenki tudja azt, hogy van egy hogy -e politikai... Vettünk egy nagy levegőt, hoztunk egy döntést, és megyünk előre. Én, én nyilván nem is keresem azt, hogy ezt lássam, de, de, de én nem nagyon látom a a rendszeren belül most már ezt, mindenki tudja, hogy van... Az még, a struktúrát össze, amit a, a struktúrát látni akartál volna? Függetlenül, hogy nem pontosan akkora jött létre, mint amit terveztél. Összességében igen. Tehát nyilván vannak kapcsolatok, amiket lehetne máshogy csinálni, csak ezt tudom, ez mindig a félig teli, vagy üres pohár kérdése. Én, én ö, ugye a csapatommal lát beszélve, van, aki volt egy kétünk arra, hogy hova fogunk eljutni, és annál, annál a helyzet jobb, nyilván lehetne még jobb, de Lehetne még, még, még kreatívabb, egységesebb és egyre egységesebb kampány, de összességében ez a hat párt és ez a több mint 300 jelölt, 23 magánes erőt és 290-et, ezek tényleg egy struktúrában mozognak, és ez és nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanaz a póló van, vagy mindenkinek ugyanolyan színű a plakátja, de sok helyen még az is. A jövő héten 8 óra 04-kor hívlak, hogyha csak nem hagysz megint üzenetet. Az elkövetkezendő 4 25 7 miről szól? Nekem elsősorban arról, hogy azok az emberek, akik Budapesten többségben vannak és változást akarnak, hogy ezeket e, sikerül-e arról, hogy el is kell menni szavazni el. tulajdonképpen mm. ez a kulcskérdés, ez a, ez a és érzik a lehetőséget abban, hogy a politika, amit csinálunk, az a hő kroni is kronisztoz. Milyen módon? Hát, ahogy csak lehet... E, újra és újra felkereseljük. Hát így, így is. ez mégis nekünk nagyon egyszerű a, a, a, a stratégiánk. Mindenkit személyesen kell megszólítani. Ezt, ezt nem hiszek abban, hogy... Meg nem is nagyon tudok hinni abban, mert bár lesz óriás plakátunk, ezt pont engem tudtam meg, de hogy alapvetően nem a klasszikus reklám eszközökkel fogunk élni, hanem... A Facebookon meg személyesen. Rendelkezésre álló idő elég, vagy pedig ez itt tulajdonképpen akár holnap is lehetne? Hát természetesen a kampányban mindig az utolsó három-két-három hét számít a legtöbbet, úgyhogy addigra kell felfölöbnünk ezzel. Rá. Akkor jövő héten ismét. Nagyon köszön szépen köszönöm a lehetőséget. karácsony Gergelyt hallották. egy zúgló polgármesterét, másrészt a Budapest főpolgármesteri előttjét. Ideni, sziszeg aztán! Jöhet éjszakról némi északi fény, De belenykulhat a rusz, medve mancsa, És a fuldokló európai kéznet végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem e merre a marra, Pedig több vas kéne a tűzhalobok, Ha már védtelen nép a kibartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen színfal? Vajon mely egyben megyünk, Úrna elég, Foríték bazárt évojainkkal? Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, Hogy elrontottem már a magyar szavazó. Tőled úgy fél leheko, hogy elrohontottem már a magyar szavazó. Midőn eljön majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hírtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, korítékba, szállt így, bolyaj, A Navaracs Tibor, meddig ér rá? Nyolc. Azért kérdezem, hogy 8 után már nem ér -e? Hát egy picit még ráérhetek. Mert hogy karácsony... Nagyon nem, de igen. Jó, csak terveztem, és gondoltam, hogy ha ráér, akkor... Én napestig tudnék önnel beszélgetni, és képzelj el... Hát kedves. sze... nem, még kedvesebb leszek, képzelj el... E, ugye én nem dolgoztam három hónapig, de hát ezt ön is tudja beszélgettünk. Uh, és hát ez nem az a rádió, és én már nem az a személy vagyok, akit úriás plakátokon, akirá óriás plakátokon hívják fel a figyelmet, hogy visszatér. Tehát én ide beültem, és egyszer csak kiderült, hogy az emberek vagy tudták, vagy oda kapcsoltak, és, és itt lettek. A maga nemében ez egy egészen páratlan dolog, ezt itt most le is kopogom, hogy ezt az Isten miért biztosítja a számomra, nem tudom, de nem is akarom megfejteni, mert hát, ha akkor el is vesztem, de ebben a pár napban volt telefon, aki ide betelefonált, és azt kérdezte, hogy pénteken lesz-e a navracsics, és mondtam, hogy igen, és majdnem, tehát hogyha láttatnom kéne önnel, mint valami fotón, vagy filmen, hogy mi történt, olyan volt, mintha ugrált volna örömében, a jaj de jó, jaj de jó. Gondolta volna? Nem, de esetleg de építhetünk egy szórakoztatóipari ágazatot, hogy mi kettőnk. Beszélgetünk. járjuk az országot, hogy beszélgetünk. Akkor ez már a második pár, mert annak idején az internet biztos Dajs Tamással is volt egy-két beszélgetésünk, aki jobb formáját mutatva, mint régen mondta, hogy egyébként esküvőket és temetéseket is vállalunk. Hány napja van még? v v 31, meg maga van hatodika? Igen. 25, akkor 56. 56. Nem emlékszem már, hogy a seregben 56-nál vágtunk Ez szerintem igen. Hogyne, szerint hát 150-nél kezdődött. Egen. Vágás szerintem. És az 50 alatt már, az már nagyon, akkor már, akkor már nagyon leszerelő hangulatban volt az ember. 50 alatt. Igen, én Máté Gáborral voltam egy seregben, és ott volt olyan, hogy hé paraszt melyik út vezet Budára, én ez is, ha nem pontosan idézem, ez ilyen, izézi hogy is hívják mert az iskola rádió, hogy ilyen hangszóról jött, és akkor mondta, hogy az 52-es, mert akkor még 52 nap volt hátra. Aha, aha. És önök Kalocsán volt. Kalocsán, kalocsa. az 52-esnek kal... volt jelentősége is, mert az alól ott lehetett a fölgyük, mert nem az 52-es út. lehetséges ez a kalocsai forradalmi ezred, igen. Lipnitzki Lip a lezredes úr, hogy az ember mitől jegyez meg ilyen neveket, halaványlilag őzöm nincs. Egy szakaszban voltam Tölgyesi Péterrel, ő volt az írnok. <gül> én nem adom ki a katonatársaimat, én előfelvétel is voltam már zalaegészvegen. De ezt hogy érti, hogy nem adja ki? De, csak, de én is voltam, ja, hogy mondjam, művészetisekkel iparművészetisekkel és kincőművészetisekkel. És volt? de bölcsészekkel van. és egri tanár Hát nézőpont pont kérdésem, mert Veszpréből az a közelebb volt, mint igaza vanocsó. Igazából, van, bocsánat. Teljesen. Bár nem volt könnyen megközelíteni. Ez a kalocsár elmenni, sem. az rettenetesen bonyolult volt. Meg volt egyszerű, mert nem volt közvetlen járat akkor Veszprémből most. Most sincs, azt hiszem, vonat. Tehát le kellett menni Balatonfüredre vagy onnan kellett menni vonattal, vagy pedig nem is tudom már, hol való Ah, Aztán Füredre kellett menni. Van a rangja? Honvéd. Hát akkor mind a kettő Az, Az, meg... Az, Az is rang. Az is rang. Pár é... utcai fiúval rendkívül magas Én el, nagyon büszke rá, vagyok rá, is, mert, mert Gulyás András százados ütegparancsnak, én 120 mm-es aknebető voltam. Hogy ő én le... is. Igen? Igen, Akkor végén csak volt, összetegeződünk. <gül> szóval <gül> a végén odajött hozzám Gulyás András százados ütegparancsok és azt mondta, hogy fiala ne vegyél le dicséretnek, én 11 hónap alatt 10 éve töregettem magam <gül> ez, ezt. mondta és ez, erre azért azt az kell, hogy mondjam, hogy a magam módján büszke vagyok. Az én rajparancsokom azt mondtam, én büszke vagyok és elég gyakran szoktam is idézni most is. Hogy navracsíts magának akkor a szíve van, mint egy kamion. <gül> És ezt mi alapján állapítottam meg? Nem tudom, konkrétan az esetre már nem emlékszem, de elérzékeny, valami, amit csináltam, mert lehet, hogy csak a balszégségem, mert nem tudom, de, de valami miatt ezt a, ezt a szentimentális mondatot féltök ki Hátja, milyen érdekes, az ember jöttében, mentében, ugye én nagyon sok helyen jártam nyáron, egy kicsit túlzásba is vittem, majd ha beszélgettünk akkor négy szem közt, akkor erről hosszabban is ö, fogok önnek mesélni, de voltam tartóban, vagy voltunk a Krisztállal mm. tartóban. Európa kulturális fővárosa lesz 2024-ben, hát, és tudom, mondtam? Igen, Mi? igen, igen. Óriási sikert. Óriási sikert. Teljesen fel vagyok villanyozva. Mert vatően. hogy ön egyébként őket támogatta? Én, hát nem, azt semmit nem jelent, hogy én támogatom, vagy nem támogatom őket, de, de voltam Tartuban én is, két éve, azt hiszem, ott nyitottam meg az európai sportetet és egy nagyon szimpatikus város, és akkor gondolom, arról is hallott, hogy ez Észtország. Észországban mit jelent tartó és tartóinak lenni. Ugye a tartói egyetem, egyébként a világ egyik jegyzett egyeteme, és a nagyon, egy nagyon fontos város tartó, igen. Kizárólag a pompola érdeme, hogy én ott jártam, mert jó neki. hogy fogom de szerintem hallja. Rövidesen SMS is érkezik, hogy látja, mennyire különbözek vagyunk. Ön tudja ezt az egyetemet. Én láttam, én tartóban egyetlen egy dologtól döbbentem meg, de aztán kiderült, hogy ennek mi az oka. Voltunk ebédelni, és volt Metallika sör. És én addig csak olvastam arról, hogy van Metallika sör. És nem nagyon értettem, és kiderült, hogy a tartói repülőtéren fellép a Metallica. Én ezt nem akartam elhinni, mert hát ugye tartó, az nem egy olyan nagyon nagy város, és nem, nálunk igen. szinte kizár dolog. Tehát úgy, úgy, úgy azon gondolkodtam, hogy vajon mekkora valószínűséggel van annak, hogy rövidesen fellép a Metallica Kecskeméten. Mondjuk azért Kecskeméten vagy Szolnokon, mert ezeken a helyeken is van repülőtér, igaz, hogy katonai. De... de de kiderült, hogy ez, ez így van, tehát, hogy ott, ott, ott léptek föl. Egy, egy, egy egészen tündéri városka. Én eleinte aggódtam, mert a vonatállomásról egy viszonylag hosszú út vezet, és én először azt hittem, hogy ózdon fogjuk tölteni az időnket, de kiderült, hogy nem ózd. De, ez egy zárt város volt egyébként a szovjet időben, amennyire én tudom, nekem azt mondták. Egy azért már nagyon fontos katonai objektumok voltak ott, és az észteknek ez egy nagy fájdalmuk volt. Ugye ez, itt is van ez a Tallinn-tartó, tehát ez a, az állandó Kanizsa Egerszek, Páto nem tudom, György meccsek, az itt is a Tallinn-tartó mérkőzésben öt testet, És Tallina, a Tallinnak jelentős orosz kisebbsége van, a Tallin lakosságának tartó viszont szinte szintisztá ész. És ezért uh, a tartóiak, abban van is egy ilyen... És országmaga maga is egy piciny ország, egy nagyjából 100-120 kilométerrel lévő várost képzeljenek el Tallintól. Igen. Tehát nem egy, nem egy tengerpartot, Igen. hanem folyók által szabdalt. Igen, ez bent van a szárazföldben. Tallinnal ellentétben, ami a tengerparton van. A, a tartóban van. És ami nagyon érdekes még, hogy az Európa kulturális fővárosa. Ez minden... hogyan van, amikor Európa kulturális fővárosa az mindig két város, vagy több város, vagy hogy van ez Mindig két város, West stream lesz az egyetlen kivétel, <gül> furcsa módon. De, mert ez mindig két város, a lényeg az, hogy a koncepció az, annak idején a tanács úgy döntött, hogy egy, egy város az úgynevezett régi tagállamok volt, tehát EU nyugati feléből, és egy város pedig az EU keleti feléből. Idén például ez, ez a két város, az olasz, az olasz Matera, ami lent van dél olaszországban Bári mellett, és a bolgár Plogdiv. És 2023 lesz az egyetlen év, amikor csak egy város lesz, ez vesztény mert mert a magyar városnak egy brit várossal kellett volna együtt lennie, de hát ugye most már tudjuk, hogy Egészen most nem tudjuk, hogy mi történik most Nagy-Bitaniában, de... Nagy, nagy, nagyon úgy zajlik az az Anglia, hogy ön leírta. Igen, de, de a helyzet az, hogy ki kellett zárni. Tehát a Nagy-Bitaniák jelenleg a, a pályáztatásból ki kellett zárni. A helyére nem pozíci... került semmi? A helyére nem került semmi, mert ez a tanács döntése kellene, hogy a sorrendet megváltoztassa. A tanács pedig úgy döntött, hogy ő nem nyitná újra ezt a vitát, mert akkor egymás... De ez, jelent, ez jelente valami töbletizét, Veszfl én bízom benne, hogy igen. Tehát ha ügyesen használja ki Veszprém, vagy ügyesen használjuk ki Veszprém, Magyarország ugye is, nem csak Veszprém ugye, akkor, akkor valóban elérhetjük azt, hogy 2023-ban több figyelem összpontosuljon, mint, mint egyébként ez a nyugat-kelet megosztás sajnálatos módon egy kicsit ilyen A-kategóriás, B-kategóriás dolgot is a, nem is tudatosan, hanem talán, talán a, a, a feltételes reflexekben. Tehát a nyugati, e, nyugat-európai kulturális fővárosokat valahogy inkább számon tartják, mint a kelet-európaiakat. Bár van, olyan sikeres. Például a Brotszváv nagyon sikeres volt, de azért alapvetően itt a keletieknek között ez, a dolgot. Ez biztosít pénzt az Unió? Az Unió kevesebbet. Alapvetően a, az adott tagállam költségvetése biztosítja a felkészülést. Az Unió biztosít annyiban, hogy van egy ügynezett melina mercúni díj, amit annak az országnak ítél oda, elvileg tehát nem automatikusan jár, hanem egy bírálat után ítéli oda, amely úgy, amelyről úgy döntenek, hogy az előkészületeket nagyon alaposan végzi a koncepció, jó, és egyfajta ilyen segítség, de ez, ez inkább szimbolitú. De milyen érdekes nem, nem hogy azért az ember azt feltételezné, hogy a díj E, azt az embert, akiről elnevezik a díjat, ő egy olyan valaki, akiről mindenki tudja, hogy kicsoda, és én azt feltételezem, hogy a lányomnak például halványlag gőze nincs arra, ahol, hogy Kimelina ki, Merkúri. Mer de mi igen. tudjuk? Igen. igen. A mi nemzedékünk még tudja. Hát ez mindig így van, talán, vagy nem tudom. Azért egy-két ember, igen, megmarad az emlékezet. Nem vagy benne biztos, hogy Merina Merkúri egyébként megmarad, de így megmaradhat, mivel valóban ez az ő kezdeményezése volt annak idején, hogy. 30, hát Jó, maradjunk előtt. abban, amit az előbb mondott, és akkor lépünk egyet, vagy nem lépünk tök mindegy, hogy csak meg az ember megragadja azt, amit a másik mond, hogy az uniót mennyire foglalkoztatja érdemben, tehát az életét mennyire befolyásolja az ami most éppen a Boris Johnson által vezetett Nagy-Britanniában zajlik. Már ugye elveszve Tereza Mait, akinek ön őszinte hódolója volt, vagy csodálója volt egy ideig? Én Boris Johnson is őszinte hódolója. Tehát van ez a szakma, a miniszterelnöki szakma, ami akármilyen véleményünk is legyen az adott ember politikájáról, de szerintem az esetek 80%-ában, ha szabad így a szakmán belül egy, egy nagyon nagy emberi teljesítmény. Valami, valamiben egészen átlagon felül kell nyújtani ahhoz, hogy az Különösen egy ilyen kompetitív politikai rendszerben, mint a brit. Nagyon foglalkoztatja az Európai Uniót, mindenki erről beszél. Sok minden foglalkoztatja most az Európai Uniót, mert van az új bizottság, aminek november 1-től fel kell állnia a Ugye van a Brexit, aminek november 1-től kellene bekövetkezni, és Igen. az október 31-e az a határidő, mert éppen Boris Johnson tegnap mondta, hogy ő inkább meghal, de akkor sem adja föl ezt a határidőt. Tehát ez az október vége, ez nem csak az én naptáromban, vagy centivágásomban jelentős dátum, hanem ez általában mindennapos beszédtéma, sőt azt is mondtam, hogy majdnem kizárólag egy beszédtéma. Mit gondol arról, ami Angliában zajlik? elképesztő. <gül> elképesztő. 400 év óta először látni egy olyan, tehát eszenciálisan most mutatkozni. egy Kicsit olyan, mint amikor... Azért ritkán fordul egy... önnel elő, hogy négyszer is neki fut, mert meg se tudja, hogy hogyan mondja Igen, hogy milyen. próbálom, próbálom nem hogy mondjam, nem ilyen szakmaira korlátolt módon elmondani, de egy kicsit, mint amikor röngyenképet készítenek egy testről, és látszik, hogy tényleg van csontváz, tehát tényleg ott van a húst. amit ugye mindig azt hogy parlamentáris rendszer. De, de most látszik, hogy mit is jelent a brit parlamentáris rendszer, hogy milyen erős tud lenni a parlament kormánnyal szemben, illetve mi az, amikor a parlament uh, kormányoz vagy kormányozni akar. És nincs többség a parlamentben semmilyen opció mellett. Nagyon-nagyon uh, érdekes, nagyon, nagyon érdekes nagyon helyzet. Plusz királynő? Hát plusz királynő, királynő, ugye itt is látszik, hogy, hogy inkább már csak mediátor, vagy, vagy médium, inkább így fogalmazott a, a miniszterelnök és a parlament közötti vitában. Azt látja, és azért kérdezem, mert abban bízom, hogyha igen, akkor én is többet fogok látni, hogy ez mennyire rászkódtatja meg a Szigetországot? Nagyon. Nagyon, de a demokratikus rendszernek megvan az az alapja, hogy a nagyon megrászkódt olyan, mint a földrengés biztos házak, hogy remegnek, reszkednek és inognak, de nem dőlnek össze. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a brit rendszer éppen ezáltal, hogy, hogy nagyon széles spektrumai jelenhetnek meg a vélemények. Nem folytják Mert, el. Ahogy látom, azért önnek ez tetszik, tehát miközben az egész Nagyon nemben... tetszik. Meg kell mondjam, hogy nagyon tetszik. elképesztő a, a, a brit parlament, de hallgatóinak is szoktam ajánlani, hogy Nézzék a brit parlament vitáit, mert uh, még ha nem is érdekli őket esetleg a téma, vagy, uh, vagy nem is értenek egyet a szónokok uh, mondani valójával, de maga ahogyan megfogalmazzák, ahogyan kezelik a konfliktus helyzeteket bent a parlamentben, az, az szerintem olyan, ami, ami az ember minden körülmények között megtanulhatónak. Jó, látja, jó de most a, a, az ön kivéve és kezelik? Nem, szerintem kezelni fogják. Csak, csak nem, nem, úgy kezelik a, nem, nem úgy kezelik, hogy valaki eldöntő, már pedig, mert most illet, nem tudják eldöntőni, mert nincsen az helyzet. Nincsen, ugye a helyzet érdekessége az, hogy senkinek nincsen többségi pozíciója. Jó, az... Boris... igen. igen. Horizonson egy kisebbségi kormányt irányít, a konzervatívok egymagukban kisebbségben vannak a parlamentben, a parlamentben egyik megoldási lehetőségnek sincsen többsége, tehát sem a megegyezés nélküli kiválásnak, sem a megegyezés egyetlen formájának, egyetlen formája sem tud önmagában többséget felSORAKoztatni maga mögött, ez egy olyan padhelyzet van, amikor nincsen többségi állásban. És, mi, és, és mit, mit jelent ebben a helyzetben a parlament felfüggesztése? Hát, ha sikerül felfüggeszteni, vagy ha sikerül ne felfüggeszteni, de az Euró a, a brit parlament éppen most elfogadott egy olyan jogszabályt, ami minimálisan csökkentette ennek az esélyét, hogy sikerülne felfüggeszteni. De ha sikerülne felfüggeszteni a, a parlamentet, akkor az lehetőséget adna arra, hogy uh, október 31-én a kormány a parlament tiltóaktusai nélkül ki tudja léptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióból, és aztán utána majd a parlamenti ellenőrzés, tehát a bármi, akármilyen politikai balh is, de a kormány Köszönöm, válaszont... ez mennyire igaz, amit én olvastam, hogy amennyiben egyébként ez sikerülne, vagy sikerült volna, a szembe megy azzal a 400 évvel, amiről ön beszél, vagy ilyen volt ebben a 400 hát évben? Mondom, nem, nem, ilyen nem volt, hogy, így, hogy felfüggesztették volna, ez szerintem egy megint csak az, hogy lehet ilyen szakbarbár véleményt mondani, egy zseniális úzás, ha valaki a demokráciát, én nem féltem a bri demokráciát, mert nem tartok attól, hogy attól, hogy Boris Johnson felfügyet ki a parlament, az attól, hogy diktatúra alakulna ki, de, de, de kétségtelen egyszeres megoldás, de, de az egyetlen, azt hiszem, az egyetlen megoldási lehetőség lett volna Boris Johnson számára, hogy ne egy előrehozott választások Kaltó, meg amelynek meg szintén jelen, nem túl nagy az esélye. Azt árulj el nekem, hogy ebben a szituációban, amiről nem véletlenül beszélgetünk, ebben egy külső kooptáltag mennyiben az unió, hiszen arról beszél a mostani angol miniszterelnök, hogy ő, ő még lát a reményt, hogy részletkérdéseket újra tudjon tárgyalni az unióval. Hát ugye itt alapvetően két a határ két Két intézmény, három, minden három intézmény, igen. De ahhoz, ahhoz hogy ezeket a kérdéseket újra tudjon nyitni, az egyrészt kellene a bizottságnak a, a készség erre, ugye ezt a, ez egy leköszönöm bizottság, tehát többszörösen is gyenge helyzetben lévő bizottság, hiszen az utódjával... Egy olyan bizottság, mint aminek ön tagja azon meglátszik, hogy 52 napja van, vagy 50 nem tudom hány napja van még? Szerintem igen. Tehát, hogy őszinténk vagyunk, akkor meglátszik, főleg ilyen zűrös időkben, és főleg olyan... Ez már olyan, olyan... félgőzzel megy? Vagy ez hogy képzelje? Nem is az, hogy félgőzzel megy, de a, a bizottság elnöke, jean claude Juncker azért azt látom, hogy a legtöbb politikai kérdésben igyeztik nem kész helyzet elé állítani a következő bizottság jeleneket, 20 a fonda Beleértve, hogy fogalmam sincs rész, hogy zajlik, azért kérdezek annyit, hogy igen. egyébként ez mondjuk hogy megy, hogy a, hogy a lendőelnök és az, a, a mostani elnök valamilyen módon együttműködik, vagy a, vagy a, a lendőelnök az nézi az egészet, és várja, hogy megkapja? Vagy, vagy van valamiféle együttműködés? Hát, Természetszerűen van. Tehát mindahogy a, a, akár technikai szinten is. Egyrészt a, a, a stábok azért jelentős métében ugyanazok lesznek. Tehát ahogy egy országban a minisztériumi aparátus Derékhada, azért kormányváltás ellenére is ott marad a helyén, a részek lesz, hogy cserélődik, de maguk az ügyintézők, tehát van eleve egy politikai kontinuitás, másrészt pedig a leköszönő és a beköszönő uh, emberek fölveszik egymással a kapcsolatot természetesen, és át, uh, már, már zajlik, Uh, az elnöki szinten biztos egyfajta átadásátvétel. Ugye én még azért nem tudtam ezt elkezdeni, mert gyakorlatilag nem tudom, hogy ki igen Annak mi futóldom. a dátum? Az, az, az a jövő héten? Vagy... Azt az hallottam, hogy jövő hét kedden fog uh, útfél a Fandárláját tartani, hogy egy szopó, és ott ismerteti a a tárcaelosztás nyilván akkor utána mi is fölveszünk a kapcsolatot. Jó, ez fontos, de most még menjünk vissza, szóval mit gondol, mert ugye Angliát nem zártuk le, nem mintha le lehetne zárni, de mit gondol az Unió és Anglia viszonyáról az elkövetkezendő időben, a tekintetben, hogy ezekben a pontokban születhet-e megegyezés, vagy változás abban, ami korábban volt? Én azzal számolok, hogy nem, nem nyitják meg újra ezeket a, a fejezeteket, és akkor, hogy akkor itt most már ugye ilyen leköszönő biztosként bedobjam a kalapomat a körbe, akkor én azt mondom, hogy egy, egy nem megegyezéses Brexit lesz október 31-én. Most, most elfelé haladunk. Ami aztán még inkább fel fogja kelteni az önfigyelmét, mert ilyen még nem volt. Igen, ez mindenképpen érdekes, igen. igen. De ami, ami itt nagyon fontos, a belpolitikai, szempont, belpolitikai szempontból nézzük, akkor valóban az, amit ön is mondott, a parlament ma sok szempontból jól láthatóan irányítja a miniszterelnököt, vagy direktben, vagy, vagy, vagy közvetlenül, vagy pedig úgy, hogy a körülményeket úgy alakítják át, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag egy Ezt értem, mert. de azt árulja el nekem, hogy ez azt jelenti, hogy megy valamerre a hajó, vagy hánykolódik? Megy, persze. Hát há, mi a hánykolódó hajó? nem tudom. Tehát megy, szerintem megy. Szerintem a konfliktus megoldása felé halad, de ez sovány, vagy gyengíti az előrejelzésemet azt, hogy három éve a felé halad szerintem. Csak ez egy annyira elképesztően bonyolult helyzet, hogy de, de, de nyitott végül. Tehát nem tudjuk. Nem Jó, tudjuk, hogyha ha már porcia... bedobta a kalapját, akkor abban a kapcsolatban is hajlad egy másik kalapot bedobni, hogy ebből egyébként ki tudja hány év múltán, vagy évtized múltán Anglia jól is kijöhet? Anglia Kijöhet, jó? Kérdés az, hogy azt sikerül-e megakadályoznia, hogy az ő kilépése az Európai Unióból egy államisági dezintegrációval, tehát nevezetesen. A igen. Igen, nem kapcsolódik össze. Ha sikerül stabilizálni a helyzetet, akkor én úgy gondolom, hogy az angol gazdaság, a brit gazdaság teljesen más helyzetben van, mint például a magyar, nem csak erejét tekintve, hanem orientációját tekintve. És a briteknek ez a, a brit nemzetközösség a volt gyarmadbürodalom országai, illetve az Észak-Amerikai térség, Kanada, Egyesült Államok olyan, olyan külkereskedelmi, külgazdasági tartalékot jelent, ami azért akár botolhatja is az Európai Uniót. Kultúra oktatás területén nem vagyok benne biztos, de gazdaság, a gazdaság területén szerintem igen. Mennyire vált be ez a csús jelölti rendszer, amiről ugye nagyon sok kritikus szót lehetett hallani, függetlenül, hogy akkor mi még nem beszélgettünk? Hát most azt láthatjuk, hogy nem vált be. A, a kérdés az, hogy az Európai Parlament bele e a baj nem vált be. Nekem úgy tűnik, hogy bele nyugszik, tehát És miért nyugszik úgy... bele, ha belenyükszik Ezt nem tudom. Ez egy rejtés Számomra vagy rejtés. ez nagyon romantikus a hang. Ha tehát, nem nyugodna bele, akkor nem... ez egy ilyen angliai helyzetet teremtene? Igen. Ha nem nyugodna bele, szerintem akkor akkor me, meg, meg lenne az ereje, intézményi szempontból meg lenne az ereje, hogy kikényszerítse, hogy olyan olyan még szintén nem a, a, a, legyen. akkor tovább lehetne biztos. Ja, ilyen, igen, igen. igen. Hát, tehát akkor az új bizottság nem tudna létre. Igen, hát előre. az Európai Parlament intézményi szempontból akár ki is kényszerítheti. Politikai szempontból valahogyan nem tudja, vagy nem ezt a stratégiát választotta. És mi ennek az oka? A, talán kényelmesség, az, hogy... a szervezet, a bürokrácia, DEF. A, szerintem a, a végső pont az lehet, hogyha választani a lojalitás fajták között kell választani az európai parlamenti képviselőtek, nevezetesen az intézményükhöz, vagy a saját országuk, a saját politikai pártjuk, vagy nemzeti politikai pártjukon. Ut az utóbbit választják, igen. Aha. Ez kritikai az elsőre néző, mindenképpen. Hát kritika, de, de ez ugyanaz, ez a Magyarországgyűlésben is volt, engem egy időben ez nagyon érdekes is volt, voltak én felmérések, és az egyéni képviselőknél például korábban is, hogyha a saját egyéni választókerületük és a pártjuk uh, érdekei ütköznek, akkor nem mindig, de az átlagosnál több esetben az ember a saját választókerületét. Hát, erről van szó. szó. Erről van szó. Igen, hát, ez igen. Érdekes kérdés. És ha nem vált be, és mégis megmarad, mit fog eredményezni? Ha, hát, ha nem vált be, és mégis megmarad, akkor, akkor egy teljesen érszemeslen. A mai formájában így teljesen érszemeslen. Tehát Manfred Zéber, aki tényleg némi túlzással felszántotta Európát, keletről nyugasztal, nyugasztal, keletről televíziós vitákban vett, programot adott ki, gyűléseket tartott, Arról beszélt, hogy mit fog tenni, ha ő az Európai Bizottság elnöke lesz. Ő megerősítve az Európai Néppárt kongresszusa mm. által, ő most egy, mondjuk ki őszintén, politikai értelemben egy, egy tehely figurává várt ezáltal, Itt hogy, hogy semmi nem lesz. igen. Mm. És ennél még egy fokkal jobban jártszik, mert, mert úgy néz ki, hogy megmarad az Európai Bizottság valamelyik első alelnökének, ez is vicces, ugye, hogy most úgy néz ki, hogy két első alelnök lesz majd. Az jó. De, de ez az egész uh, csúcsjelölti rendszernek ebben az értelemben nincsen funkciója. Uh, és a, akkor azon kell elgondolkozni, hogy, hogy a Fonder Leyen a, a, a megválasztása előtti kampányban gyakorlatilag többször beszélt arról, hogy ezt át kell alakít, meg kell tartani, és át kell alakítani a csúcs rendszer, hogy értelme legyen. Na most, innentől kezdve ez megint egy politikai vita, hogy mit kell -e, hogy értelme legyen? Kell-e egyáltalán csúszolókirent? Azt akartam kérdezni öntől, de látja most jött ott az eszembe, hogy egyáltalán, nem véletlenül kérdezem, én nagyon lassan aklimatizálódom, akklimatizálódom, de nehezen. Olyan, hogy szakpolitika, olyan, olyan, tehát arról én valamikor hallottam, de olyat az ember ma már szinte egyáltalán nem tapasztal. Vagy tapasztal, de ahhoz el kell menni messzi helyre. Magyar, most Magyarországról beszélünk. Nem, Ez hát arról most. Mind, mind a kettő. Tehát, hogy politika van és a szakasz zárójelben van. Hmm, mi eddig, uh, most. Hát azért van szakpolitika. Nem vita. Az én területem a szipikusan. Jó, én csak azt területem. gondolom, hogy ugye az, hogy elfogadja a státuszt a hölgy, akinek a nevét még nem éreztem meg, így rosszul nem akarom mondani, de egyben felajánlja, hogy gondolkodjanak annak tartalmáról, azért az némileg a fából vaskarika. Hát inkább én ezt gesztusnak tartom az Európai Parlamentet. Nem is nagyon hozzák mostanában szóba. Tehát én, amikor e, Európai Parlamentben vagyok, vagy EP képviselőkkel beszélgetek, akkor én ezt nem érzem, hogy az Európai Parlamentben most egy égető téma lenne. A, a női nem korta, égető téma, mondom, de, de fontos vagy fontos talan? Szerintem jelentően fontos talan, hogy aztán az kettő. 2000... Az, hogy egyébként ki a bizottság elnöke, az mennyire meghatározó? Lehet meghatározó. Jacques Jorge Le... szokták mindig emlegetni, aki, aki egy, egy erős elnöke volt az Európai Bizottságnak, sokak szerint az utolsó erős elnöke volt az Európai Bizottságnak. Azt mondták, hogy akkor tanulták meg a tagállamok, hogy erős embert nem szabad tenni az Európai Bizottság élére. Ugye ez, a, ez sok, sok minden történt. Ugye 85 és 95 között volt az Európai Bizottság elnöke, és akkor sok minden történt. A, a Maastrichti szerződéstől kezdve a. A világpolitikában is sok minden történt, de az európai integráció történetében is sok minden történt. Mert ugye a hazai kritika az az volt, hogy ne egy olyan bizottság legyen, mint amilyen az előző volt, amely nem szakmai kérdéseket tekintett fontosnak, hanem politizált. Hát nézze, ez most egy baloldali bizottság lesz, mint a mi mint volt. Több És ebből mi következik? Biztos lesz. Hát, hogy a magyar, hogyha magyar szempontból nézzük, akkor ez lehet, hogy egy politikai jellegű lesz. Hát Valódzali biztosok. Hát én nem hiszem, hogy Franz azok után, ami, ami történt vele, különösebben rózsás érzelmeket dühelgezne a jelenlegi magyar kormányjal szemben. Nem beszéltem ugyan vele, de nekem ez a személyes történet az elmúlt fél évben, amit ami, ő osztozott, az szerintem nem azt erősíti, hogy rájött volna, hogy a magyar kormány valóban az egyik kedvenc kormányra. Az hogy a frázkonyhókban van, hogy a hölgy arra kérte a tagállamokat, hogy mindenki kettőt jelöljön, és az közülük az egyik nő legyen, és ez csak Bulgária teljesítette? Románia is. El, uh, Románia est. is. Igen. A, a, mert elvileg úgy néz ki az dolog, hogy a tagállamok jelölnek biztos jelölteket, és az Európai Bizottság elnöke uh, választja ki, hogy ki legyen a biztos. Tehát elvileg ez... Uh, maga az eljárás így néz ki, de valójában semmi nem kényszeríteti a tagállamokat arra, hogy valóban kettőt jelöljenek és biztosítsanak választási jogot a, a bizottság elnökének. A bizottság elnökének arra egyébként van lehetőség, hogy visszautasítson biztos jelölteket. Tehát a, valakit jelöl a tagállam, és a bizottság elnöke azt mondja, hogy őt nem kéri, más kérnek jelölni. És akkor, a, hát ez egy dolog, hogy ilyenkor mi történik, de a tagállam általában új biztost jelöl ilyenkor. Itt, itt ugye az történt, hogy a, egy csomó tagállam nyilván annak a reményében, hogy akkor fontosabb tárcát fog kapni, eleve nőt jelölt, és valóban Románia volt az, aki, aki úgy döntött, hogy akkor két jelöltet ad, Magyarország pedig úgy a az eddigi jelöléshez. De semmi szankció nincsen meg. Ugye az ön neve az állandóan ugye Trócsányi kapcsán úgy jön elő, hogy ön, ön miatt volt az előző bizottság is far nehéz most a Trócsányi miatt, ha valaki miatt visszautasítják, az ő lesz. Um, azért tegyük hozzá, hogy nem én voltam, aki megbukott a meghallgatáson, hanem Alenka Bratusek uh, Szlovén Itt most jelöl. nem arról van hogy mi, mi volt a valóság, hanem, hogy mire lett volna igény. Ja, igen, igen, igen. Rám lett volna igény, ez azt arulja el nekem, hogy amit én közvezve tapasztaltam, azért nem lógtam az újságokon. És amikor éppen tartóban voltam, akkor nem ezt tartottam fontosnak. Hogy... És most meg ugye ez kell, hogy fontosnak tartsam ezért nehéz is az átállás, nem kicsit, hanem nagyon. Hogy... Szóval, amiről korábban... Különböző parlamenti már mármint az európai parlamenti vitákon lehetett uh, tapasztalni, az most uh, önben milyen visszhangot szül, amikor különböző bizottsági tisztségek kapcsán van hát egy ilyen testvérháború vagy, vagy polgárháború, nem a szokványos értelemben, hanem a tekintetben, hogy az egyik uh, pártjelöltje, nem teszi lehetővé, vagy örül annak, hogyha a hazai kormánypárt jelöltje ott nem tudja elérni azt a funkciót, amit egyébként szeretett volna, vagy, vagy amire delegálták, és ezzel kapcsolatos ö, ilyen görög tűz úgy tűnik, hogy még nem ért véget. Hogy ez milyen érzéseket kell nem Igen. Bennem? Egyfelől, a... másfelől pedig, hogy ez mennyire szokványos az Unióban. Igen. Hát egyfelől azt az érzést kelti bennem, hogy az Európai Parlament a magyar belpolitika részévé vál. Ez lehet, hogy nem egy bombasztikusan új kijelentés, de egy fontos szempont annak megítélésében, hogy akkor most az Európa politika, a külpolitika vagy a belpolitika része, ez szerintem egyre inkább a belpolitika része lesz. Másrészt pedig érzelmektől függetlenül azt látom, hogy azok a tagállamok hatékonyak, erősek, és a pozíciójukhoz képest uh, jól, jól, jól viselkedők, vagy jó stratégiát alkalmazók, akik minden Európai Uniós Intézményben összehangoltan tudnak cselekedni. Tehát annak ellenére, hogy az esetben különböző kérdésekről más-más álláspontot fogad, fogalnak el, de amikor fontos kérdésre van szó, akkor a pártok között van kommunikáció tudnak működni, én azt látom, hogy az Magyarországon ez az utóbbi, utóbbi időben ez, ez rohamosan csökken, gyakorlatilag van, és ez a maximóben van. Ez vonatkozna kavatásom... az új tagokra is, akik egyébként korábban ott nem lévő pártoknak a delegátjai? Szerintem igen. Igen, tehát mindannyian magyarok vagyunk, ez egy Európai Uniós intézmény, ahol van X számú, Biztos, X-számú képviselő, X-számú uh, tanácsi formációban magyar képviselő, ezeknek a munkájukat össze kellene hangolni, és kellene, hogy legyen egy alapvető kommunikáció a különböző magyar delegátusok között, hogy, hogy a politikai lehetőséget... Jó, akkor még egy kérdés, a... kérdés ezzel kapcsolatban. Egy magyar képviselő ilyen sikert nem tud elérni. Az, hogy ilyen eredmény mégis születik, az a magyar képviselők eredményé, vagy tevékenységének az eredménye, vagy tényleg van a Fidesz delegátjainak egy ilyen, hát nem tudom, most értem, minek nevezzem -je. Vagy az egyáltalán, tehát vagy fel van nagyítva valami, ami, koráb, ami korán sem ekkora jelentőségű, és máshol is előfordul. Tehát többféle opciót ajánlottam. Ö, hát a Fidesz ma az Európai népárban fel van És ez, ez egy sokkal sérülékenyebb pozíciót ad a pártnak az ilyen tárgyalások és a, a, a pozíciók elosztása során. Ez látszik. Tehát több olyan, több olyan pozíció volt az Európai Parlamentben, amit megcélzott magának a Fidesz, és nem tudta elérni. E, és ez azért egyértelműen annak tudható be, hogy abból az amit fel van függesztve az Európai Néppártban, valószínűleg, erről nincsen információ, de logikailag ez az Európai Néppárt sem olyan vehemensen áll ki, a Fidesz érdekeiért. Nem Arról tud támogatni. bármit egyébként, hogy ez a felfüggesztéses történet hol áll, mert hogy erről valamikor nagyon vehemen sem beszéltek, hozzátéve, hogy teljesen lényegtel, hogy ki jön ide és mit akar, most meg az íg a világállag, és én nem tudok semmit. De hát én sem nagyon, úgy tudom, hogy készül a jelentés, volt a, ugye ez a bizottság, ez most összeállítja a jelentést, és én úgy tudom, hogy ez valamikor késő össze kerülhet. Tehát már a November-november körül kerülhet uh, ismét napiremre, talán. De nem vagyok benne biztos, ezt hallottam még. Egy Egyrészt kérek majd éve. egy személyes találkozót, hogyha lesz rá ideje, igen. módja és egyebek, másrészt, hogy akkor a jövő hét. Jövő hét, igen, igen. Jó, és akkor időt mondtam És egészszer. örömmel van köszöntve a fedélzetem. Én köszönöm szépen. <gül> Viszont a valamit, és Viszont Karácsonyi Gerge után Navracsi Tibort hallották. A nyolc órás híreket megpróbálom kilenckor lejátszani, különös tekintettel, hogy ezek már itt vannak a hírek. Én attól tartok, hogy talán még eltartanak kilencig, nem tudom, nem ismerem a nyolc órás híreket. 2019. szeptember 6-a péntek van, és 9 perccel múlott reggel 8 óra, ez a kejfejjel, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Kicsit derült, kicsit nem derült időben, ez nem nagyon derült ide azért nem tűnik nagyon borultnak, 20 fok körüli hőmérséklet késő nyár. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez aztán végképp eszembe jutott itt a, az NMHH leedő tagjainak az alakulta kapcsán, tehát azért fél szemmel egyfolytában arra felé nézek, hogy ezügyben mit teszek, vagy mit nem teszek, az hadd legyen az én édes titkom. Ha rajtam múlna itt dolgoznék még 2020-ban is. Életre kell az egyik két hat egy négy és kilenc Figyelek Becsi a biciklin, becsi a biciklin, teker és kacsingat, nem kell már fűteni, nem kell már fűteni, örül a tavasznak, ye köszön egy szevasznak, szevas. Jó legyed, Horváth Péter. Hát érnek szépen, tegnap pont akkor, amikor te voltál az ATV sarban, itt nekem, meg, Úgyhogy utolsó két percet csak elkapni, ilyen peksem volt. És uh, ott a Balog Juditnak volt valami megjegyzése veled kapcsolatban, nem tudom, de nem is értettem, és voltam, hogy nem majd én megnézem a, a, a, a videó között. És kérdezett, de kb. egy órát küldtem, is egy sms neked, vagy nem sms meg, ilyen egy órát szörföltem az ATV-n ide-oda, Youtube-tól videó minden. De ki, ki vagy törölve, képzeld el, a tegnapi ATV-start eh, szereplői közül. Mind a tíz, ott van a, a Kender, Tamás, a Rodics, a Tronát, a Bukovics László, a Dénagy Orsi utána, azt láttam, ez azt sem tudom kicsoda, de mindegy. És te nem vagy sehol. Ez mintha téged ott díli töröltek volna. Mi történt? Mondjál valamit. Tudsz erről valamit? Hát arról Arról... Ha nem akarod elmondani, akkor nem mondd el, mert mégis dolgozol többek között, és biztos valami oka van, de sehol nem vagy képzeld uh, Én nem néztem ennek utána, tehát elhiszem azt, amit te mondasz, nem kontrolláltam. Uh, volt egy beszélgetés uh, Balogh és az Tütkóval, uh, és volt egy szellemesnek szánt uh, fél mondatom, amit aznap már másodszor sütöttem el, mert egyszer elsütöttem a konkrét szereplőknek is, tehát nem kizárólag a stúdióban mondtam, ami arra vonatkozott, hogy egyébként az én műsorvezetésem adott esetben mitől szűnhetne meg, különös tekintettel arra, hogy a vezérigazgatóval való beszélgetésben is már ugye elhangzott, hogy örülne annak, hogyha nem növe, növelkedne, vagy nem emelkedne azoknak a száma, azoknak a vendégeknek a száma, akik mi Attam, nem akarnak elvenni a műsorba. Én pedig tettem egy e, olyan utalást, konkrétan azt mondtam, hogy hát amennyiben szexuális abúzus követnék el e, a sminkesek, vagy bárki ellen, akkor nyilvánvalóan nem kéne nekem itt ülnöm, és valaki e, mással lehetne folytatni a, a, a műsort, ami talán abból adódóan, hogy e, ha, talán, talán emiatt fog, fogalmam nincs, e, ott valami ö, olyan, de, hogy ezt miért sütöttem el, nem tudom, mert ugye ezt, e, ezt, ez már elhangzott a sminkszobában is, mind a két sminkes jelenlétében, hozzátéve, hogy ott volt a szerkesztő is, tehát nek meg három ember volt tanulja, és ott, ott ez egy eltűrt szellemesség volt, hogy volt-e helye, vagy sem, nem emlékszem pontosan rá, ö, valamiféle idétlenség, biztos, hogy volt benne, de ott aztán késcsókkal váltam el attól a, a hölgytől, akinek igien. ezt mondtam, és mondták, hogy bárnak engem ma szeretettel, ugye, mert ma van a felvétel. Nem tudod, Tal a, az annj, már meg psychi, nem? Hat, ja? Tesszük, reminisz, Ha már kérdezed, akkor hadd válaszoljak, szóval, abban az ottani szereplésben benne volt az a Fiala János, az a régi Fiala János, aki, aki a Kereteket feszegeti, a határokon lépdel, de én utólag se gondolom azt, hogy átléptem volna rajta, kétségtelenül valahol a határon voltam ezzel. A döbbenetes, az a trütko volt a, a, a reakciója, mert olyan mértékben lettem leteremtve, beleértve, hogy, hogy megkérdezhette volna akár azt is, hogy én ezt, én ezt most miért mondtam, és akkor lehetséges, hogy szabadkoztam volna, vagy valamit mondtam volna, hát nem tudok arra válaszolni, ami nem történt. Ő minden esetre azt a megoldást választotta, hogy egy, egy, egyrészt kaptam egy sárga lapot, másrésztről meg folytatódott a beszélgetés, de úgy hirtelen leesett a hőmérséklet 25 fokról mínusz 10-re, és én azok közé tartozom, és én ezt tegnap nem is bántam meg, függetlenül attól, hogy tegnap olvasni, hogy a Pracido Domingot újabb 11-en vádolták meg, hogy elmeséltem neki a fáiféle történetet, valamint próbáltam ezt az egészet szövegkörnyezetbe helyezni, hogy ez nem volt olyan mértékben idétlenség, de próbáltam belőle egy rendes beszélgetést csinálni, de ettől ők olyan mértékben le voltak fagyva, hogy, hogy valószínűleg ez eredményezte, hogy én ott maradhattam. Majd ezt is elmondom, hogy miért. Mert, mert, mert hogy egyébként nem voltak arra felkészülve, hogy nem elég, hogy én ezt a mondatot mondtam, de ráadásul még vissza is tértem rá, mert hogy én egyébként azért olyanokat nem nagyon mondok, amiket, amiket ne tudnék megindokolni. Tehát azért a fene jellegem az nem olyan, hogy azért ha a kezemben van egy féltégla, rosszabb például az ember kezében nem szokott féltégla lenne, a kezemben van a telefonom, akkor azt feltétlenül be akarom vágni a kirakatba. Van ilyen is, és nem tagadom, hogy volt olyan periódusom, amikor én ilyennel kísérleteztem. Szerintem egy kicsit hosszabb ideig is maradtam ezáltal, a döbbenetes a vége volt, amikor az hangzott el, hogy hát a trütkóban felmerült az, hogy amikor én ezt mondtam, akkor az egész beszélgetést félbeszakítja. Ha az félbeszakította volna, hogy az mivel járt volna együtt, az, arra nem nagyon tudok válaszolni, mert, mert, mert azért mégiscsak az én lojalitásom az ATV irán, tízes skálán, tízes különös tekintettel arra, hogy ami problémám nekem ott van, azt én azokkal, akikkel ezt meg kell beszélni, száz százalékig meg tudom beszélni. Az egy másik kérdés, hogy milyen mértékben jutunk egyetértésre, de az én ottani jelenlétem az olyan kompromisszumoknak a halmaza, amely halmazzal hát. együtt lehet élni, és amely halmazban mindenki engedett már a másinak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy különös tekintettel arra, hogy én ott voltam, és milyen körülmények között távoztam, azért ez egy páratlan együttműködés, amiből nincs még egy nem, hogy egy tucat. Úgyhogy én onnan így jöttem el, aztán fogadtam azoknak az embereknek az sms és hívásait, akik ezután megkerestek engem. Volt olyan, aki megkérdezte, hogy az ATV vezetése megkeresette, de az igazság az, hogy én azért is örültem annak, hogy nem kerestek meg, mert egyrésztről, én, én nem akartam belőle csinálni egy kázus, másrésztről azt gondoltam, hogy ez így normális. Tehát, hogyha ne mondjuk én megkérdeztem volna az ATV vezetését arról, hogy nekik erről a mi a véleményük, az olyan szolgalelkűségre ballott volna, ami egyébként tőlem nem állt távol, tehát képes vagyok így is viselkedni, de én azt gondolom, hogy valaki, aki ad magára, és aki abban bízik, hogy őt is ismerik, azt, azok tudják, hogy, hogy ezt hogyan kezeljék, és ennek a kezel lehetett az a módja, hogy adott esetben a bárkinek bárki felhívta volna rá a figyelmet, akkor ennek ne legyen így tanújele. Um, de nem. Nem mondom neked, hogy az az érdekes, hogy ki vagy, először hogy én, én az utolsó két percet láttam, és ott a Balog Judit volt így kikelve, hogy ő gondolta, hogy félbeszak, nem azt hogy a, a Balog Judit pont. Ő csak fölzárkózott, vettem, ő fölzárkózott. De, fölzárkózott. de az, hogy, az, hogy kitörhet, itt a, a, a Youtube-on meg a videón lehet látni, ahogy kimegy a, a, a, a Berki Krisztián, vagy a Viszkysel, a Balé, és téged egyszerűen kipöröltek, kész, nem vagyok. Ez -e -e szerintem, hogyha nem is volna ez a betegség. Figyelj, Péter, egyrészt egy lehet-e azt mondani, hogy, hogy ha most itt lenne a szilárd, akkor lehet, hogy azt mondani, hogy János, én, mi így szerettünk volna rólad gondoskodni, és te. akkor el el eldöntheti az ember, hogy erre a gondoskodásra igényt tart-e vagy sem, de én azt gondolom, hogy a mai felvétel folyamán, ha ezt más nem hozza szóba, én nem fogom szóba hozni. Hát a felvétel nem is nyilvánvaló, csak azért, hogyha ott vagy bent, azért csak egy kérdés, hogy gyerekek, hát itt már akarták nézni ezt, és nem találják sehol. Hogy miért, nem? Ezt tedd már meg, hogy kérdezzem. Nem, meg, én, én, ezt ezt, figyelj, elég, én vagy nem akar, ezt, figyelj, ha akarod, te kérdezd meg. Figyelj, én nem akartam jó, megnézni. Akkor én, föl, akkor én fölhívom őket, hát, hogy szeretem, ha, ha megnézni, jó, fölhívom az át, Én azt nem mondom, hogy ennek örülök, de... Csak egy 5-10 percet szány rá majd valamikor, hogy te is próbáld megkeresni, nem fogod megtalálni. Nincs. Nem, én nem akarom megkeresni, Péter. Én azt is tudtam érteni, hogy ott az előzmények miatt erre másféleképpen tekintenek. Én az ő érzékenységüket, egy tízes skálán, tízesre tiszteletben tartom, mint ahogy egyébként azokkal az emberekkel, akikkel állítólag bármi Jó. történt, azokkal én, elképesztő távolságtartással és uh, uh, udvariassággal fordultam feléjük. Tegnap volt az első alkalom, amikor ezt megengedtem magamnak. Könnyen lehetséges, hogy túllőttem a célon, ami egyébként tőlem egyáltalán nem idegen, de én azt gondolom, hogy egyrészt túllőttem, de mégis belül maradtam, a kritikus határon, másrészt, hogyha ennek bármilyen következménye lenne, akkor azt tudom mondani, hogy visszaszívni nem tudom, és Leszze, azt tudom. kell, hogy mondjam, hogy... Jó, hogyha nem... ne is, ne is, zikrál, nem érdekes, egy lényeg, én főig van az hogy ha én ezt most nem ziblak emiatt, hogy, hogy nem keresztélem, lehet, hogy ez úgy áll, mint mintha nem ziblálsz volna, hogy van, is, nem is csak nekem baromira feltűnt, hogy nem találom tudod. Csak Jó, én ebben biztonsult. téged nem támogatlak, és nem is ellenzem. Egy dolog biztos, én ezt nem fogom szóvá tenni helyes jó, csak hogyha most valajról nem beszélgetünk, vagy én ezt nem mondom szóba, akkor ez, ez senki észre se veszik szerintem, hogy ez, ez nem is kereste volna, és akkor fel se tűnik, magam itt maga, mert ehhez tényleg te lesz, e, és amikor fölhívtál telefonon, akkor egy pillanatig se jutott az eszembe az, hogy ezt nem esélyem el, ez egész egyszerűen a kefejencsi szellemével olyan mértékben ellenkező, hogy ezt nem akartam megtenni, jó, jó. és ha akaratlan mégis bárkit nagyon mértékben megbántottam a keletén akkor ez nem volt szándékomban, de itt nem arról van szó, hogy valaki elkövetett valamit, és akkor azzal valamit megbántott, hanem hogy önmagában ee, valami. nagyobb dolgokat csinálnak ott, és, és a rajta van a videó, meg nő. Tehát Ez olyan, mintha most ez ez a céget egyszerűen ki volna valahonnan. De el kellett benne szükség esetén a gondoskodást is, bár kétségtelen tény, hogy kicsit furam <gül> Kicsit furam gondoskodás, akkor jó van, rendben van. Megbeszéltük, többet beszéltünk, ennyi volt. Ha csak, bármit a, a, megtudsz, az oszd meg velem, vagy az meg a nagy meg érdeművel osz. is. Persze, Én is van. köszönöm szépen. szépen. szépen Azon gondolkodom, hogy vajon én maradtam-e inkább la János, vagy Horváth Péter maradt -e inkább Horváth Péter. Ezt azért, azért mondom, mert ugye nagyon sokat foglalkoztat az életkorom, a változásaim, és a Péterrel kapcsolatban is az elmúlt időben sokszor láttam őt egészen másnak mint amilyen korábban volt, ugyanakkor az, ahogy tegnap írt nekem valamikor hajnalok hajnalán, én már reggel négykor szembesültem ezzel, mert nagyjából akkor keltem, illetve hát ezt a törlést több ez felkeltett az érdeklődésre, és megnéztem is utána, már nem tudtam elahúzni, de ez az a horvát Péter, aki, aki, aki így viselkedett 2001-ben is. Lehet, hogy korábban is így viselkedett, de akkor még nem ismertem. 061 489 és 06-3677-1161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Már Sándor vagyok. Tisztelt Fialaul lefordítaná ezt az előző beszélgetést a, a, a köznép nyelvére is? Mert Na, mi ugye... nem, férfiasa, nem, nem nem nem nem tudtam követni, tehát előtt, még nem ismerjük. Gondolom sok uh, hozzám hasonló hallgató nem ismeri. Várjuk bár, meg, hogy legyen még egy, és fogalmam sincs, hogy mit nem értett. Hát ez az egész, hogy miből alakult, hol volt, mi volt a és stb. stb. Lehet, hogy én nem vettem a fonalat, bocsánatot kérek, csak szeretném megérteni az előző beszélgetést. és ennyi. Azért nehéz ez, hiszen elmondtam, hogy tegnap azért nem voltam itt, mert az ATV-ben promotáltam a civil Oké, erről tudunk. Hát Na, akkor Egyrészt ön tud, és nem többes szám első személy, pedig, ha bármi konkrét kérdése lenne, arra szívesen válaszolok. Ha nem érti, akkor ehhez nem tudok hozzászólni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm. Belejött, hogy itt volt a módja, hogy Vámos úr elmondja, hogy mit nem ért, de azt nem mondta el. 061-489-0999 és 06 -7 -7 -1 -1 Szeretném elmondani azt, hogy a jövő héten kedden fél kilenctől Humval Györgyel beszélgettek és ez így lesz egészen október 15-ig és szerdán 8 óra 4-től Baranyi Krisztinával beszélgettek fél kilenctől pedig Déri Tiborral Paranyi Krisztina a 9. kerületi ellenjelölt, déli Tibor pedig az újpesti ellenjelölt, jelölt Zlós Sándor az ismert okok miatt maradt ki, Zuglót a jövő héten Várnai László és Tóth Csaba fogja még megjeleníteni Karácsony Gergely mellett. Némileg Budapest műsor lesz önkormányzati jelleggel null és 035 Azt mondhatod, hogy jövőkét kedden Honval György, és ez így lesz október, mindig szoksz Honval györgy -e beszélgetni? Igen. Miért? Megmondom neked, hogy miért, mert foglalkoztat az ő hetedik kerület indulása, és vele kezdődött az önkormányzatokkal való együttműködésem, és ez a kettő együtt, untig elegendő ahhoz, hogy így döntsök. A második könyvúkat azt értem, az első az azt gondolom, hogy ha... Uh, jól gondolkodom róla, akkor az nagyon kontraproduktív, mert én azt gondolom, hogy honnan, György, uh, bármit is fogkentem mondani, bár mondana olyat, amit én nem gondolok most, uh, akkor, akkor az. az uh, uh, hát nem tudom hogy mondani. Az ő indul, nem tudom, hogy miért indul, de hogy, hogy, hogy nem azért, hogy leváltson Fidesz, arra mondjuk... Jó, ez egy nagyon fontos dolog, amiről te beszélsz. Azt, ez, hosszabban beszélgettem erről a honpolával, és magamban is hosszan gondolkodtam azon, hogy ugye nyáron azért néhány politikussal találkoztam, beszélgettem, szóval, hogy ez... Hogy, és ez a tegnapi történet is annyiban érdekes, amit a Péter mondott, hogy az ember kitére arra, amit kérdeznek tőle, vagy a kényessége miatt kihagyja szól. Azt akarom neked mondani a Honvald indulása kapcsán, hogy én most már negyedik napja takarítok otthon. És ez nem fog befejeződni, ez a jövő héten végig így lesz, és talán még egy hétig. A Honpola a saját első férjéről mondta, hogy fogkefével tisztította a fürdőszobát, és most én vagyok ilyen, mint aki fogkefével tisztítja, és ez együtt jár azzal, hogy véghallgatom az összes klubrádiós műsort, aztán áttélek az ATV-re. Azt hallgatom, miközben dolgozom. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a kép, amit én látok az országról, nem szakpolitikailag, hanem amit én érzékelek, és ami ezekből a műsorokból lejön valamelyikből kevésbé, valamely jobban, az nem tükrözi azt, amit én látok a világból. És én szeretném megmutatni neked, és a hallgatóim azon részének, akik kíváncsiak, azt, amit én látok a világból, azok által, akiket erre választok, és azért nem magam mondom, mert nem monológot akarok folytatni, és nem akarok beszélgetni Csizmadia Ervinnel, aki egy okos politológus, de nem akarok itt okos politológussal beszélgetni, és őszintén sajnálom, hogy a Filippov munkája nem teszi lehetővé azt, hogy ő vele péntekenként beszélgessek, de az ő helyét mással nem töltöm be. Magyarul én azt akarom ezzel neked mondani, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól látod a valóságot, és ebben az előítéleteid, az elfogultságaid, a tiéd, a másoké, az enyém, az embereket nagy mértékben befolyásolj, és ezekkel a beszélgetésekkel én ezeket a, ezt, ezt akarom széttörni. Ezért mondtam, hogy remélem, hogy fog tudni kedven olyat mondani, amit én most nem gondolok. Ezt nem hiszem. Ha így lesz, akkor megkövetem őt is, és téged is. Viszont ha nem, akkor azt gondolom, hogy... hogy De még ezt hallom, nem fogy... fog. Fog. Fog. Jó, akkor akkor, már most, után... már, már, már, már ez réges-réges, egyébként nem tennék Jön. ilyet. De akkor kezd ut után, kezd beleértve, beleértve, Beleértve, hogy a Fidesz leváltása, mint olyan, a számomra nem egy... Tehát hogy mondjam, én egy, én egy, én egy jó világot de szeretnék. De indul, azért indult, De, ne, egy de, el, de, nem de mind ebben most ne kezdjünk el, hogy elvileg miért indult, majd ő elmondja, hogy miért indult. Tehát, te el fogod mondani, hogy szerinted miért indult, én pedig nem vagyok arra kíváncsi, hogy szerinted miért indult, mert nekem én, ott van ő, aki én elmondja. Az Mint hogy a hunval se beszél Varga Gézáról. Nem szeretnék betokosodott emberek műsorává válni. Tehát a György műsoráról, ha nem tudok alapvetően jót mondani, rosszat nem fogok. Ami meg az esti gyorsat illeti, mert ugye azt is hallgatom, annak meg semmi értelme. Tehát ott a beszélgetések akkor kezdődnek, amikor véget érnek. De nagyon tanulságos hallgatni. 061 egy Kicsit olyan a klubrádió, mintha megállt volna az idő. Nem tudom hányban. Az atb kapcsolatos véleményemet hasonló módon nem mostom meg önökkel, abban nyilvánvalóan a, a, a lojalitásom és a hovatartozásom van benne. Ha szükségét látom annak, hogy bárkivel megosszam azt, hogy mit gondolok arról, akkor azt azzal osztom meg. Ennyiben más vagyok, mint amilyen korábban voltam, tudják be ezt, vagy az alkalmazkodó képességemnek, vagy annak, hogy, a anyámról mondtam, öreg kutya is tud tanulni, ha ez kurszt, szerintem nem az. 0614890999 és 0636771161. Senki nem akar semmiről se beszélgetni. Még egy program van, Báskai János. Utána azt hiszem, hogy én már olyan nagyon nem akarok maradni, mert. Készülök a délelőtti felvételről. 061-489-0999, valamint 06-30-677-1161. Jó reggat! Jó reggat! Jó reggat! Csepelt ellették az ilyen önkormányzati táblák, amik azt hirdetik, hogy az önkormányzat csinálta ezt és ezt a az épületet vagy játszóteret, és köszönjük neki, és jó, de ez rendben is lenne, de hát olyan játszótérre kitenni, amin mondjuk már két évvel ezelőtt kicseréltek hat szókát, és most kitenni a táblát, hogy a önkormányzat újította fel, ez kicsit a a arra hajlott, hogy most lesznek a választások, nem sokára. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel együtt kell tudni élni. A kérdés az, hogy az ehhez fűzött reményt ezek az izék, ezek beteljesítik-e most. Erre nem tudok válaszolni, erre ön tud válaszolni. Nálam nem, de hogy önnél igen, vagy másnál fogalmam sincs. Azért nem tudom, hogy miről fog szólni az önkormányzati kampány az elkövetkezendő 6 hétben ben mert számomra már az egész véget ért. Tehát holnap el lehetne menni, fogalmam nincs, hogy mi fog ez még 6 hétig tartani. Hogy 5 hétig. Nem tudom, de eh, hát, oké, okay, tényleg van olyan játszótér, ami szuper lett, meg jó lett, de hát azért Cseppel azért vannak más problémák, és hát mondjuk mit tudom én, hogyha a Cseppel művek területére bemenne, egy esős időben, azt nem ajánlanám, már nem tudja, hogy milyen gödörbe fog belemenni hát de ott, az alkohol. ott nincs is ilyen tábla. Ott nincs, ott nincs, de oda ki lehetne mondjuk, én kitáblázom, hogy vigyázz, az veszélyes. Abban. Nem, van az a jövő zenéje, ott majd, uh, mikor, mi van most, 19, ott majd 2024-ben lesz tábla. Szers, kell, kell. Én azt tapasztalom például, hogy ott a 92.9-ben, ott a szemfényvesztése olyan mértékben foglalkoznak. De azt hiszem, hogy ezért van a kampány, mert vannak emberek, akik, és tegyük hozzá, hogy azért a Kejfej is azon műsorok közé tartozott, amely sokáig talált táptalajt ahhoz, hogy ezekről beszélgessen. Én most azért is beszélgetek polgármesterekkel és polgármesteri előttekkel, mert ezt valahogy ki akarom kerülni. Petri, most van ez a bohóc plakát, most akkor oké, most ezzel én mit csináljak? Ez egy eszköz, amitől várnak valami hatást, nem az én világom. De most kezdjem szapulni, meg kezdjem arról beszélni, hogy miért nincs rajta a türmer. Rövid az élet ehhez emberek. 06148909999 és egy és sajnos visszatérek a régi szokásomhoz, azt mondom először. Benem egyébként, hogy visszatértem, az önökkel való beszélgetésre való vágy egy tízes skálán tízes. Csak azért nem mondom, hogy tizenegyes, mert önöket is leszoktam szólni, amikor nem maradnak a kategóriák között. Így aztán csalódott vagyok, amikor nem akarnak beszélgetni. 061 489 és 06 hat másodszor. Én akár az ATV-vel kapcsolatos kérdésükre is válaszoltam volna, ha lett volna, de nem volt. És most nincs kedvem csak úgy mondatokat eleresteni ezzel kapcsolatban. Ennyiben biztos más vagyok. De kérdeztek volna, válaszoltam volna. 061 489 0999 06 senki többet? A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lehet? Baranyi Krisztinának egy sajtótájékoztatója, de őre is ugyanaz vonatkozik, mint bárki másra, tehát, hogy be lehet telefonálni, de nem azzal foglalkozom, hogy más mit mondott, és abban szembesítem önt. Az elkövetkezendő négy hétben, vagy öt hétben itt mindenki megteheti saját maga, azt nem kell. Tehát, ha konfrontálódni akarnak, akkor azt nem ezáltal fogják tudni elérni, de az hangzott el, hogy tehát a dolog lényege az, hogy lesz-e tehát ön akar-e vitatkozni valamilyen fórumon, Ferencváros kapcsán az elkövetkezendő hetekben az önkormányzati választások előtt, Baranyi Krisztinával, vagy sem? Hát, Kezdhetnénk azzal, hogy a jó is, hogy történelmi, illetve a kérdés talán is meg lehetne fogalmazni, hiszen még nem tartunk itt. Még a jelöltállítás folyamata nem zárult le. Másrészt én nem. Ez biztos, hogy írta, hogy nem zárult le? Hát még szeptember 9-ig bárki lehet, még ön is lehet Ferenc Város polgármesteri előse. Akartam is kérdezni, ahhoz hány izé kell ajánlani? 300, 300 egész. 300 egész érvényes ajánlás. Pont. De csak azért nem értem mert mint hogyha és a fő mennyi kell, vagy ezt nem tudja. 12 ezer. Ahhoz 12 kell mert azt olvastam Igen. a kuzsérnál, hogy ők nagyon dolgoznak rajta és megvan a kétharmad de ez a nagyon dolgoznak rajta és megvan a kétharmad ez az embert azért zavarja, amikor kettőnek másik került. hát vagy, vagy csak ö, keltik a, a kellő az ágyal. is lehetséges, látja ez megint egy olyan dolog amit mond, ez azért ragyogó, hogy mondja mert azért én régen, amikor elkezdtem ezt a kejfejancsit, én mindent elhittem amit a másik mondott tehát önmagában az a tény, hogy most mindent meg kéne tudni kérdőjelezni, hogy nem azért mondja-e, hogy hát ez nem az én világom, de közben meg ez a világ lett. Hát igen, de erről sokat beszélgettünk. Igen, de, ben, de, de most ezt, ezt hozta itt elém, és most elszúgatom. Meg anélkül is. Oké, okay, igaza van. Oké, okay, rendben van, akkor erre visszatérünk később. Emlékezzünk vissza a Ferencvárosi gyerekek és a csúzda viszonyára. Egy. Kilencedikét mondott? 9. év mondta végén. Akkor rendben van, akkor, ez, akkor ez megválasz, megválaszolta ezt a kérdést. Tudnom... Úgy egyébként csak egy mellékes, még másodlagos válasz, hogy nem biztos, hogy a jelölteknek kéne feltétlenül vitatkozni, vagy nekem egy valakivel, és arra kíváncsiak a népek, hanem sokkal inkább a programokra. az egy másik dolg, akkor megkérdezem egy hét múlva. Amikből még nem sokat okay. látunk. Ja. Ja, hát ez... Az enyém meg világos, 9 éve ez van. Um, tudnom kéne, de nem tudom, uh, a kerületi Fidesznek annak ki az elnöke? Szerint ilyen Igen? Akkor viszont, Igen. Akkor viszont uh, tudnia kell, mert itt vannak előttem az arcok, meg a nevek, Igen. egyébként képviselői szinte milyen változás van? Négy. Négy változás van a jelöltek szinten. Ezt, a kiből lesz képviselő, az az kérdés. Ugye azt mondja, hogy Frölich Péter ő marad? Öristás volt eleve is. Ö... Görgényemátő. Ő Ő indul. Gyurákovics Andrea. Indul. Így és Miklós. Indul. Dr. Kulpinski Eleonora. Tanácsnak asszony, indul. Meze István. Indul. Mészáros László. Nem indul. Felhelyette Balázs Ádám, és amúgy indul. Felolvasta mindenkit? Á, nem, a 12-t kell felolvasni. Zombori Miklós. Igen, igen, a... igen, igen, az, az alpolgár, igen, Zombori Miklós, Kálai Gáborni. Kálai Gáborné, Sajó Ákos. És azok a körzetek, ahol Na, nem adtunk képviselőt, ott még két jelöltünk, van Szobostai Baláz, Balázs. Akkor egy olyan elfelejtettem, az én hibám elnézést igen. kérek. Igen? A bosztai balás csak hogy teljes a műsor. Nagyon szépen köszönöm és elnézést. Köszönöm és és ők, ők egyébként. És a, hol vannak a változások? Ezekben a helyeken 7-es, 9-es, 10-es, 11-es körzet. Ha egy közvetszámba megyünk, ez nagyjából a, a 7-es az a nagyjából a Mesterés Soros másik három pedig József Attil lakótelepi körzetek tegnap volt közgyűlés igen annak egyik programpontja volt, tisztelt polgármestertől, a Bakásteri Assissi Szent Ferenc a templom felújításának első üteme befejeződött, a kivitelező augusztus 7 napján átadta az épületet és a templomkertet az Esztergom Budapest főegyház megye részére. Ettől az időponttól kezdődően Plébárnián feladata az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási feladatok elvégzése. Az elmúlt évtizedekben Ferencváros önkormányzata a komoly segítséget nyújtott Plébárniánk részére a templomkert gondozásához, a Feszöfe munkatársai révén a felújítás után a templomkert még intenzívebb fenntartást igényel, amely azonban meghaladja a Plébárnia anyagi és szakmai lehetőségeit, ezért ezúton kérelmezem polgármester úton, hogy nyújtson segítséget a Plébárnia számára, és vállalja az önkormányzat a templomkert fenntartását, a takarítását, illetve a zöldfelületének karbantartását. Először is azt kérdezem öntől, bár ez lehetséges, hogy Szabon Gábor plébánostól kellett volna kérdeznem, hogy mennyiben növekedtek a feladatok, vagy mennyiben növekedett, tehát azt mondja, hogy, e, még Intenzíve fenntartást igényel, mert? Szerintem szebb lett és minőségében több fa, több fű és ugye ez egy örökös harc volt, hogy a, az itt élő kutyások egy része körbe mitodáztatja a kutyáival a templomkertet, és az egy elég komoly feladat, hogy megértsék a, azok a kutyások, akik kevesebben vannak még a kutyások között is, akik e, nem, nem értik meg, hogy a kutyáknak ottan nincsen helyet. Valójában a határ az hol húzódik? A kerítésnél? Nagyjából a kerítésnél és a lépcsőnél. A lépcső is van. bele tartozik? A lépcső még Aha. benne van. Igen. Igen. És hát nyilván ehhez kell egy köztedületi jelenlét, hogy ezt fegyelmezetten be lehessen tartani, és ennek vannak költségei. Ehhez járunk hozzá. Mi a e, döntés született? Érdekes vagy talán inkább mutatja a Ferencvárosi viszonyokat, hogy és akkor nem is olyan érdekes, hogy egyhangú hang, egy szavazattal megszavazta a képviselőtestet, hiszen látják azt a csodát, amit utoljára 140 éve ezelőtt tiek láthattak eredeti pompájában, egyszerűségében és nyűrűségében a Idő Miklós tervezte. Azt mondja, hogy a hiszen... környezet az nem vakul meg, hogyha rásítanak, mert ugye én már Budáról látom, de ott a környező házak erkéjein ablakájából az nem nem, mint hogyha valami rosszat akarnék leszúlni. Hát hogy is, csak uh, esetleg ötletet adhatok olyanoknak, akiknek még nem biztos, hogy mitől ment el a, a látásuk. Nem hiszem, nem hiszem. Mert nagyon-nagyon szeretik ezt a templomot, főleg, hogy most már halljuk is a tel múló időt, uh, hiszen az óra is megújult, a külse is, meg a működése is. És nagyon pontos uh, harangozással, uh, harangok kondulásával jelzi a negyed, fél, három, negyedet és az egészeknek a, a, a mértékét a, egy másfajta hanggal. Azt mondja, hogy javaslott a Ferencváros Bárány János díja adományozására. Ez egy új díj? Nem, nem, nem, csak a neve lett új, hiszen ez Ferencváros 56-os díja, az biztosan... sokan. lett új a név? Ferencváros 56-os díjáként kezdődött, és aztán mivel ez lett van a mondat elsőfele, hogy az biztos sokan tudják, hogy Ferencvárosban volt a legtöbb 56-os tűzfészek és résztvevő ugye Kilián a Tűzoltó utca, Ferenc tér, Bakás tér, Tompa utca és a Tompa utcai harcosoknak a vezetője volt Bárány János Bordosipkás Jancsi aki a legtöbb harcolt a szénatériekkel együtt mert 9-én is harcoltak ezért gondoltuk, hogy róla nevezzük el az 56-os díjat. És uh, én is uh, sikerült egy uh, már nem élő halkos uh, uh, díjat adni. Ma és holnap lesznek a Ferencvárosi lakótelepi mulatságnapjai. József Igen? Attila lakótelep nagy játszótér. Igen, ez visszatérő programmelem már. Látom, rokot. hajdan volt főszerkesztőm is ott lesz hajdan volt. Főszerkesztőn, Bétólt László. Ja, igen. Ö Önt, sąs. A charlie követi. Igen, igen. Ő, ő is lesz. Hát ugye ez évszázadok óta van, tehát ezt nem mi találtuk ki, ez egy hagyomány. Ez egy szabadtéri? Nem. Ez szabadtéri teljesen. És fene, az a rendelettel hogyan fér össze? Hát minden mással. Tízkor vége a program. De a főszerkesztő az tízkor kezd? Hát, de az szerintem olyan óvatos lesz, ez egy, ez egy liget, ez úgy képzelni. kell képzelni, hogy a nagy játszótér az egy liget, ugye a kertmozi újításunk, négy filmet mutattunk be a lakótelepi kertmoziban, ott a lakótelepen, és az úgy, utolsó éppen azért volt a hattyúdal, mert a hattyúdal filmnek a 80%-át ott forgatták, és de Bodrogi Gyula még él a szerep, főszereplők közül, Más szereplők is élenek még, de mondjuk a négy-öt szereplő közül ő, él, ő is ott volt személyesen, és nagyon nagy sikert aratott hasonlóan a Földi Meccsek kivetítéséhez, és nem hangzott el ellen ér, nagyon szeretik az ott élők. Szerintem nem lesz ebből semmi kellő távolságra vannak a házak, illetve a Fásligetek. Oké, okay, rendben van. Mennyire e, nyomta rá a bélyegét a tegnapi közgyűlésre a közelgő önkormányzati választások, vagy semennyire? É érdekes módon, én azt szerintem, hogy pozitív volt, mert volt egyfajta ciklusértékelő hangulat, mindenki felfogta... A jelentőségét, hogy mégiscsak öt évig e, részese lehetett Ferenc e, kormányzásának, is, és igen nagy béke, nyugalom volt, persze voltak nem szavazatok is bizonyos napi rendeknél, de mondhatnám azt is húzással, e, hogy méltóságos volt a hangulat. Szeptemberben folytatódik a mester utcai szakrendelő felújítása. Ez hangzott el augusztus 28-án, amikor ön a Ferenc Egészségügyi Szolgáltató Központ homlokzati és energetikai korszerűsítési beruházását. Az mi? Az, ami otting SZTK-nk, kinél, hol, merre, hogy hívják, ez az egészségügyi szakrendelőt, 25 szakrendelés e, található 200 ezer beteg találkozó. Ennek az épületnek a külső felújítása, csinosítása és energiatakarékossági beruházás egyben. Pályázaton nyertünk el sok-sok pénzt egy óvodával együtt, ez 200 millió forintot is tettünk hozzá, még egy százost, milliót, és így ez a két épület most már el, a beszések szerint 25-40 százalékkal kevesebbet fog rezsiköltséggel terhelni minket. És mivel a külsége most már uh, szép, uh, megyünk tovább, és a belső felújítást is uh, elkezdjük. Ez is mutatja azt az összes többi pozitív hírel uh, kapcsolatban, hogy megvan a pénzügyi feltétele. Tehát a zártámadáskor kiderült uh, több mint két és fél milliárd forint uh, önként vált feladatokra elköthető pénz, meg ez egy része. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. a népnek lett volna hogy a kérdés, de nem kérdezett, a következő alkalommal pótolhatják ezt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. Kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, viszont és a József Tény lakótelepen várunk. Mindenkit szeretettel a honlapból lehet nézni a programokat. Mokat. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Bácskai János polgármester hallottak. Én. Igen. Igen Ön internete hallgat? Haló Csak lehet, hogy már lekésztem Báskai Jóról Azt szerettem volna mondani, hogy tévedett abban, hogy nem 12.000 kell a főpolgármester jelöltséget, hanem 5.000 Köszönöm szépen ne Akkor ennyi nem jött még össze a Puzsérnak az elmondás szerint a harmad. Nagyon szépen köszönöm 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában, amennyiben igényt tartanak rám 9 óra 21-ig, bár inkább 9 óra 12-ig maradok, amennyiben nem tartanak rám igényt, ami abból derül, nem telefonálnak, Ugye 9 óra akkor elhangzó hírek lesz, ami 8 órakor nem hangzott el. Ennek a mai műsornak a zárása. 0614890999, valamit 0636771161, bármilyen témában, bármiről, akármint. Jó reggelt kívánok! Szeretnék érdeklődni az ATV-ben. Mikori idősávban hanszott a műsor, amit a Horváth Péter keres? Megmondom, önnek fél kilenc és talán ötven vagy hármilyet kilenc között. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont hallások! Viszont hallások. Én, hogy a műsor hogy Filipov Gábor nem lesz. Hogy, hogy, hogy ennek az okát vagy hogy meddig nem Olyan leztuk. szerződése van, amely nem teszi lehetővé azt, hogy könyvismertetőket leszámítva, mely egyébként szerkesztőként is működik azon a területen, ahol korábban megnyilvánult, megnyilvánuljon, ami azt jelenti, hogy ez évekre így éve lesz. Hát ezt nagyon sajnálom, mert egy nagyon üde színfolt volt pénteken, nagyon jó volt hallani az beszélgetést. Én is nagyon sajnálom, higgyel. Dő De ő <gül> külön hangsúlyozta, Igen. hogy véletlen se gondoljam, hogy ez a személyemnek, vagy ja a ne, műsoromnak nem, szó, nem. Ez... Hát, ahogy, ahogy az önök kapcsolata, meg az önök beszélgetés. Ez jó, ez hát jelent, ugye nálam semmi se lehet kizárni, tehát nem, ugye én megbolondulok, nem, nem. és aztán... Nem, hát sajnos ez, ez nagyon sajnálom. Én is nagyon sajnálom, higgy el. Hát elnő. Hát, elnő. Na jó, és hát az ő helye nem de... lesz betöltve. Hát nincs, igen, nincs, nincs mehet, még egy ember, akivel én így hasonló módon tudnék beszélgetni. Ennyire világosan, ennyire jól, ennyire érthetően, tényleg, aki nem akarta, az is megértett, Hát Nem van. csak az, hanem egy, egy egészen másik korosztály. Tehát én ugye mo most igen. kritikákat kéne mondanom, tudja, és nincs hozzá kedvem. Hát, Tehát ugye én abban az időtartamban, amik otthon takarítok, azért a színe javát hallottam, a magyar politikai jellemzőknek és megmondom őszintén, hát, hogy igen. nem nagyon volt kedvem elhiszem, a saját elhiszem. műsoromban meghívni őket, miközben korábban üptre hívtam vagy őket, vagy másokat, de... Igen, elhiszem, hogy tölteléket nem akarok a Körülb, Körülbelül. Jól beszél. Az egyébként, hogy mások miért tartanak erre igényt, ez fura. Hát, hogy a műsoridő kiteljen meg, hogy menjen az adásidő. Más hát meg kicsit mondani. olyan retrodiszkó vagyunk, Bétót László nélkül. 061 489 099 és 06 367 Bácska János, és megért hogy tényleg 5000, köszönöm a kiegazítást. Attól, mert ez elindult, attól még maradok tovább, ha hívnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Boczkozsolt vagyok. Egyet kérdezhetek? Persze. Hova szerződött Filipov Gábor? Ahhoz semmi közön. Ja, bocsánat, jó, csak ö, nagyon sajnálom. És de, most sokkal. az a helyzet, vagy hogy nekem se sok közöm van hozzá, tehát amikor ezt hajlandó volt, vagy nem volt. Tehát ezzel nem szeretném azt megmondani, hogy én tudom, mert mi van, hogyha én se tudom. Ez már hadd legyen a mi édes titkunk, de... Ennyi. Sajnálom. Én is. Látják például, ez a telefon, ez szerintem egy kicsit inkább volt határeset, mint az én tegnapi megjegyzésem. Jó reggelt! Jó reggelt! A Filipova tilalom az akváriumra is vonatkozik? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nem, de... Akkor jó, de ott a, ott a családi életben is lesz változás, ami igen, szintén, szintén nem... Igen, akkor jó, akkor, akkor, akkor, akkor minden tud. Tehát, hogy milyen mértékben tud, vagy akar elszabadulni, hogyha minden igaz, hétfőn fogunk sörözni, igen. és ez hétfőn ki fog derülni. minden esetre az, az nagy fájdalom lenne, hogyha őt nélkülözni kéne, az, az majdnem olyan lenne, mint hogyha abba is lehetne hagyni. Tehát az, az, az, nagyon, az nagyon nem Majd, smakor. nem így van. Igen, Majd, jó, akkor ezt kedreggel megtudhatjuk el. Igen, igen, igen, igen. Hát minden, okay. a műsor, minden a kísérleti, mi minden a futós De igen, igen, igen, igen. Jó beszél. Ez mi? Show. Show. Show just, the... Igen. Tiszteletem, a Úr, reggel kívánom. Önnek is! Ha van véleménye az eleven emlékmű ügyről, elmondaná? Hallgattam tegnap mindazt, ami... Én azt gondolom, hogy az eleven emlékmű egy olyan bor, amit ugye a karácsony állítólag el akar onnan vinni, az egy pút cselekvés. De tiszteletben... De lerombolják folyamatosan, én ezt szeretném kérdezni, hogy erről Nézze, annak, az esz, annak az esztétikája, ami ott van... Az rendben van, azt tudom. De az, az, az, az, az egy másik dolog, de a rombolásról kérdezem, bocsásson meg. Nézzel, az hát, esztétikája és a rombolás az akár összefüggés aki mert ugye, aki azt rombolja, tehát ahogy a szobrot nem rombolják és ezt rombolják, az összefüggésben lett azzal, hogy ezt nem tekintik esztétikai alkotásnak. Ön akkor azért rombolják Nem, nem, én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy értem? ez is lehet. Ez is lehet, hát száz dolog lehet, egy, egy történetnek száz olvasata is lehet, Jó mondja. Ez De, egy... hiszem, De még egyszer ez mondom, értem, én... hogy mit, mi, mi, mi, mi ott, én ezt, értelmi, én ezt értem, igen? ezzel együtt azt mondom, hogy pótcselekvés. És ennek a véde. a rombolás vagy az építés? Mind a kettő. Vagy az mind, mind, a, mind a kettő, mind a kettő, é. mind a kettő. Nyilvánvalóan, Akkor... hogy maga a rombolás a semmilyen vonatkozásban e, nem támogatható, e, de ez növeli a védőknek azt a hozzávaló ragaszkodását, amit, amiről én azt gondolom, hogy azt a történetet ebben a formában el kéne tudni engedni. Ezt szerintem elfogadom, hogy ez egy pócselekvés alapvetően ebbe, az ön intelligenciáján elfogadom, de a rombolás, nem tudom elfogadni. De azt is fogadja, el, de abban önnek tökéletesen igaza van. Beleértve hogy a maga a rombolásról én azt se feltételezem, hogy azt feltétlen azok rombolják, akik egyébként tisztában vannak azzal, hogy az micsoda. Tehát mintha az maga nem egy esztétikai alkotás, vagy ha igen, akkor számomra az nem egy olyan valami, mint egy rossz szobor, függetle attól, hogy akár az is lehetne. Tehát ez, ez, ezt is számunkérhetné rajtam. Aki ott valamit tesz, arról én még akár a gondatlanságot is feltételezhetem, és nem a szándékosságot. Ha szándékosság van benne, az sokkal inkább egy gyereknek a, a, a, a provokációja, mint bármi más, mert egyéb iránt, hogyha e, azt meg akarnák rongálni, akkor azt abból az erővel négy ember e, egyik napról a másikra akár el is tüntethetné a föld felszínéről. Már hát, a szobrot. Nem, nem, nem, hát az eleven, tehát mindaz, ami az eleven emlékművel kapcsolatos. A szobrot is természetesen, csak azt mondom, hogy, hogy annak az onnan való elvitele, az nem egy nagy fizikai erőfeszítés. Maga, ami ki volt rakva, azt csontra eltűnt augusztus 21-én. Tehát nemlékművet, ami önöknek egy érzelmileg fontos valami, ugyanakkor nem egy olyan objektum, amit egyébként a rendőrség védendőnek tart, miért kellene azt a rendőrségnek védendőnek tartania? Én azt értem, hogy. Most nem akarom, De nem akarja. Jól, jól beszél, jól beszél, nem akarja. Nem akarja. Nem akarja. Nem akarja. Értem. Köszönöm szépen, hogy meghallgatottam. Nagyon szívesen, sajnálom az apropót. következik. Fröcs, Joga, Panoráma és Világsztárok két napon át a Balatonboglár-i Gömbkilátónál. a Morciva, Roy Murphy, Cosmi Bebel Giordano, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. Amol Nagyon Balaton bemutatja Balatonbiknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a Gömbkilátónál. Balaton piknik, Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Nemzeti Közművek felkészült a gáz- és villanyszámla kifizetéséhez felhasználó nyugdíjasoknak szóló rezsijutalványok beváltására. Ezt az NKM Nemzeti Közművek Zrt. közötte csütörtökön a távirati irodával. A rezsijutalványok fél éven át, azaz 2020 március 31 ig válthatóak be a postahivatalokban, amennyiben csekket fizetnek be az utalványokkal. átruházható így bármely magánszemély fizetheti velük a villany és gázszámláját összeghatár nélkül. Amennyiben az ügyfél nem csekken fizeti számláit vagy a rezsijutalvány névértékénél alacsonyabb összegű csekje van, az NKM ügyfélszolgálatától telefonon vagy e-mailben egyedi csekket kérhet, 9000 vagy nyugdíjas házaspár esetén összevontan akár 18000 forintról. A készpénz helyettesítő rezsijutalványok értéke 9000 forint, amit három darab 3000 forintos címletben kapnak meg a jogosultak. A rezsijutalványokat a Magyar Posta készbesíti szeptember 30 ig 86 ezer darab választási értesítő kézbesíthetetlen. Az önkormányzati választás kitűzéséről szóló értesítők 1%-a érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához, mert a címzettet nem találta a posta, közölte az NVI a távirat iroda érdeklődésére. A választási irodának törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. Augusztus 23-áig névre szóló küldeményekben értesítettek 8 millió választópolgárt az önkormányzati választás kitűzéséről és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítők kézbesítésével a magyar posták bízta meg a választási iroda. Az értesítő tartalmazza a választópolgár személyes adatai közül az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét, valamint a szavazás helyét és idejét, és azt is, hogy a választópolgár melyik településen gyakorolhatja a választójogát. Egy nemzetközi gyakorlat miatt katonai kombolyok közlekednek. Péntektől több forgalmas útszakaszon közölte a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodával. Közleményük szerint szeptember 6-a és 22 ike között tartanak gyakorlatot a Magyar Honvédség Központi Gyakorló terén. Emiatt a Letenye határátkelőhely hely, majd vasárnap a Tornyos Németi határátkelőhely hely Újmajor útvonalon, technikai eszközökből álló külföldi katonai kombolyok közlekednek majd. A Magyar Honvédség kéri a lakosságot, hogy a közlekedési szabályok betartásával is kellő óvatossággal közelítsék meg a menetoszlopokat, ezzel is segítve azok biztonságos és folyamatos haladását. Hozzátették, hogy a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. 061 és A hétfőt meghagytam arra, hogy bármiről. A mostani hangulatomnak tudják az be, hogy én egyébként így, csak úgy szabadon nem pofázom, <köhem> hogy ez hétfőre vagy bármikorra megváltozik-e, nem tudom téve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de ha kérdeznek, semmilyen ügyben nem gondolom, hogy lakatot tennék a számra. 061489 és 03677161. Mindenről beszélgettem volna még önökkel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont 0614890999 valamint 0636771161 először.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 Mondok, beszélt egy el egy ilyen emlékmű vagy valaminek az eltávolításáról? Az élő volt? Az egy eleven emlékmű nevezetű képződmény a szabadság, kérem. De élőben beszélt az úr, aztán most Igen. meg a beszélgetés? Igen. Igen. Azt szeretném mondani, hogy talán érdekes, mert már többször volt ilyen, ma is háromszor elálltam közben, ahogy ön beszélt, és háromszor onnan kezdődött újra, hogy ez hogy lehetséges, milyen technika ez. Hát ez minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hát ez tényleg, az egy fizikai lehetetlőség. Hát meharagudjon, csak azért ilyet nem is hallottam én. Vagy. Azok a szegény házak, ahol én dolgozom, ott így szól az adó. Ja, igen, csak tudja, az a baj nem vagyok fizikában jártasztok. Csak az, hogy olyan, amit hagyom, hagytam volna az életet. Tudom, hogy nem hagyta abba a mondatot. És háromszor mondaná, elkezdődjön. Erre szoktam azt mondani, hogy örüljön, hogy szól. Igen, örülök, örülök. Köszönöm szépen. Bizonytálásra. Most mondhatnám azt, hogy várjuk meg a frekvencia szabítást, aztán gyűjtsünk arra, hogy egy másik berendezés legyen, de várjuk meg. 9 óra 12-ig hallgatok, az pont 12, most 9 óra 10 perc van. Telefonszámokat tudják, Senki többet, mert nem tudom, hogy elhangzott -e a senki többet, de valaz ember, meg nem, nem tudom, látok, most nem lesz senki többet. 9 óra, 11 perc, 14 másodperc van. Van még 41 másodperc, hogy marasztaljanak. Még 30. Nagyobb maradok 9, 12, 29. -ük. Ebben a pillanatban pontosan 9 óra 12 perc van, tehát még 29 másodperc. Még 24. Csak 20. Már csak 15. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. köszönöm azoknak, akik lehetővé tették, hogy a mai műsor is létrejöjjön. És várom önöket hétfőn. Viszont hallásra. Laci, te jössz.